Lepo drv, sem skupaj na zadnjih e, debatih, stalo tange, potem sledi samo še e, branje in koncept in življiv. E, me bi predstavil moja gosta, dr. Bogu Nikolač iz Ekonomske fakultete in Engerze v Brani in dr. Maren Dovič iz Učitutu za slovensko literaturo in literarne vede z R.C.S.A.Z.U.R. Naslov tak kratek, naše pokratne cerptovalne uh, debate je, uh, kot živeste, uh, poezija in ističaj. In mi si v glavnem vrtel tukaj v dve smeri. Kar se jih tako zamisliti, kako bo to lahko potekalo, da Na eni strani se sveda lahko znotraj tega eh, vprašamo, eh, ali se poezija in za, če se ne, zakaj se ne ozire prek poslovjeva trga, tudi v materijale, pogoje svojega obstaja. Po drugi strani pa se lahko vprašamo tudi, eh, ali ekonomija, oziroma svet, ki niz, se ozire prek poslovjeva trga in ne v materijale. Pogovor s blogom, pa če rečemo, telo, oziroma epske metaforične stvari, s katero Za začetek eh, bi mogoče pogledati na tako eh, lahkotno zadevo. In sicer, če vzamemo vse, kar je kot stvar, kot so reči: To je res, ki je iz katere, ko češ nočeš, moramo izhajati. Bodi si tako, da pač stvari uporabljamo, ki so tam motor ali pa namojo konceptiramo. E, bi nekajte samo povedal, en, en izmed pom pom pomedov, srečara, ki je ta motor. Sicer to je stanje podjetja, ko to del časa ne more izpomembljati preuzetih ali izprojetih obveznosti. To e, bi vrto e, prklača vprašal, meri beriž je ta definicija dočeh ekonomijske krati torej in ših to, ta slovača no yeah, yeah. <laughs> <laughs> ja, ja, Se stečaj je, da je se kratko jezikovno, regionalno, se da je ta zgodilita, pa. Ko mi danes živimo seveda v nekem za času, nastaja tudi pomenske zgodbe nekoliko širšene. Danes uh, seveda mi lahko govorimo o stečajih, ki se tako predvazače zadevajo biznis, se pravi podjetja. Ne. In kada govorimo o stečajih z velika uh, posla, biznisa, potem govorimo o uh, nesolventnosti ali pač plačilni nesposobnosti, ki se za neko dolgoročno nesposobnost, da vi odplačujete svoje obveznosti oz. dolgove. Mi danes zelo pogosto ob tej krizi eh, govorimo že o stečaj držav. Ne? No tukaj je, takoj ko začnejo, se ljudje govoriti o tem, je treba reči, da je jednako o stečaju Države se o stečaj ne morejo je govoriti o stečajih ki seveda državo eh, povsem nesmiselno. In ne? mi govorimo zgolj, o hlačenji nesposobnosti držav in na podlagi tega se seveda lahko slučamo potem v različnih možnih rešitvah, kot da država pač politično razglasi, res da pač ne bo odpračevala toliko in toliko časa ali pa da recimo išče neke druge možne rešitve restrukturirati. Ne? Zdaj, od od dalje, ne? Zdaj, po teh politično-ekonomskih zastavkih koliko je koliko stečaj seveda tudi metaforičen lahko tako zadeva seveda tudi najrazličnejše oblike življenja, konec koncev zakon omogoča tudi osebni stečaj, ki seveda takoli drugače v druženskem smislu razglasite ali pa vas drugi razglasijo, zato da niste pračetno sposobni in sam moč tam naprej relativno zelo omejene možnosti razpolaganja z vašim priloženjem oziroma s tehočimi in tako dalje. Dost nekaj povsem takšnih metaforičnih oblikov, v kateri smo danes mogoče pogovarjali, kaj vse je lahko seveda predmet, neki stečaj. Ne? Če se vrnemo na izhodišče, stečaj vedno pomeni v izhodišču, nekaj na pomeni, da pripravstvo nekih obveznosti ne more zdaj in tukaj se seveda dejansko, ki obližamo tisti temel na no fiziciji. To lahko se Zdaj, če sledimo, nasledimo sledimo medijem, srečajo se kar dostat pojavno. Skratki nam prekoče neka firma tipa, srečajo. Po tem, kaj smo se zgodi pogovarjali. Skratki, kaj... na vprašanje glede v to smer, ali se, si... Ta nesposobnost opravljena nekaj obveznosti v naši družbi, ampak tudi kakšni druge družbi, šim tudi druge drugele druge sisteme, ne samo ekonomske in gospodarske. Tudi smo se pogovarjali, tudi smo se delali še sami, da pač urbanizem recimo ne izpolnjuje teh nekih čisloslovnih delov, ki naj bi urbanizem izpolnjeno. Lahko danes govorimo, Zdaj govori da ste nekaj nekaj razstev. Iz druge je vanj, ali pretensivost. Zdaj, treba kaj takega odvjeti nekdaj še, časovni, Ampak Vendar se pa družbe nekaj dogaja, da nekako ne funkcionira pravno oziroma so, sistemi. tudi ne bi funkcionirala. Če ostali sistemi nekako nekla, A je to hoče le vse od krize, ki je prišla, kar časom je, je, kako vidno to? Uh, Možno, uh, razmišljamo o tem, uh, kar si omenil, da, da se kakor jaz krizo, pač ta občutek se vleče, se vleče, nek občutek se skločne krize, ali pa te, ta občutek, da tudi drugi po sistemi recimo ne zmorajo upravljati svojih obveznosti. No? Moje mene je, da to stanje ni tako črno, kot se morda kaže v tem trenutku, ampak je to morda predvsem posledica tega, ne, da, da se mi zdi, da imamo ljudje enostavno ob, ob tem naglo raztočnih kompleksnosti vseh sistemov, recimo Kar optim da je pravo, ne more slediti uh, ek, ek, razvoju ekonomskih uh, uh, malverzacij in tako naprej. Uh, in, in, seveda, in tudi šolstvo in, in vse te stvari, se gre za to, da nastavno življenje postaje tako, tako zapleteno v vseh segmentih, da, da imamo občutek neke, seveda, neobratljivosti. Uh, Ne, ne, ne možnosti seveda vse vse skupaj nekako, nekako zapopasti. za za popast, se prav vem, 200 jasno, še je bilo, je bila družba bistveno boljna, kako pregledna, ne, in, zdaj in in okrepliva. Dučim zdi ta informatizacija in vse kar se je dodalo, globalizacija, seveda ta občutek nemoči morda potencira, ne, je pa zelo pomembno to, ker pa seveda se direktno nanaša na na občutek stečaja je to, da da beliki, da so pač te velike zgodbe ideološke, ki so ki so pač bilo recimo teh družb, na so so pač in in dejansko se je na na površju pojavila, to, kar nekateri pač imenujejo kriza vrednot, To, se mi zdi, da je to sicer prava diagnoza, čeprav jo imamo če postavljati, kot, uh, kot, kot, kot, kot ne, neke moralističnega vidika. Ampak um, in enostavno, uh, recimo, smo izgubili to, kar morda kdaj je bilo, ne, ne vem, etika, poštenega da bi rekli, enostavno v tej stiki, ko se, ko se nahrebe s socialnim razsolevanjem. Občutka, da nekdo ne vem, pridobiva ekonomsko bogastvo in tako naprej, na osnovi, da se podrna ta vera ne, v reki v, v, v pravičen družbeni razvoj. Se, se, pravi, uh, se pravi, te tudi velike zgodbe komunizma ali pa tudi velike zgodbe zgodnega liberalizma so se nekako porušile. Ne? Mislim, mislim, da je to, uh, da je to ta občutek stečaja, ki se je zbrisal samo še poglobil. Ja, no samo da mi dane, da Dejansko je zdej to govorjenje o stečajih, ne, sicer v osnovi vezano seveda ne na nek eh, pogojimo oza kotonomski prostora, pa v قصici je ta eh, zamenjevanje pa ta to to širine kulture, specialno čutek, ne. V bistvu povezano dejansko z ekonomskim krizi. Zdaj ta kriza se srednijo, je kompleksna, ima svoje ekonomske, politične, socialne vrednostne velike, kako pa smo to laženi, mi se ukvarjamo z mehaniko teh kriz, njega obdobja. Mi poznajmo približnost, da za te tako velike krize to, te doživljame spadljame tako velike krize v pojaveh 50-70 leti, približno ima takšen dolgoročen ciklus, so sistemske, strukturne narave. E, do zdaj smo še vse pospravili, recimo kot kar. Ampak, e, kakakoli pride tudi kriza, ki ima, kot rečenje, ekonomske in neekonomske divizije. Včasih so ravno neekonomske tiste, ki so celo ključne. E, potem postane stečaj v nekem določenem e, vidiku razvoja te krize sinonim, za, na nekaj čin, brezizhodnost težave zagraševanja. Kriza je v definiciji kot je bil, to, da, si, če danes sistemskega ljudika, da sistem izgublja sposobnost prilagajanja, da sistem izgublja sposobnost iskanja rešitev v sistemu, da smo se predimeli. In takrat, ko to izgubimo, pravimo, da smo preprosto kapitulirali. Če smo kapitolirani, smo v nekratko stečanjenem obmožju ne? in zato je med krizo in stečanjem taka globoka povezanost. Ne? In zdaj danes mi govorimo o različnih vidikih, ki pa zapravo naše nesposobnosti, da bi se spoprijemali na nekaj ustvarjalni način s to krizo in zato smo miselno, intelektualno, pa še tako drugače politično, izvedbeno v nekih stečajnih postopkih in predstečajnih ali pa poststečajnih in tako dalje. Zdaj da je danes povsob po svetu. Ena izmed glavnih težav, da ne samo, da nismo tega intelektualno dojeli, najbolj, predvsem pa danes nismo operativno sposobni menedžirati te razmere. Ne? In to nas nadalje zdaj tem, da se nagibamo k temu ne? tej pesimistični viziji, ne? Da prav, Uh, pravi smo pred intelektualnim stečajem, ki pomeni, da pač enostavno uh, nimamo dobrih diagnoz, kaj se nam dogaja. Ne. Zdaj, ni to samo slovenski primer, ki pač imamo svoje napakovi ali tako podobnega, da bi imajo svoje. Ne. Uh, spomnim se ga svojega kolega, ki sem ga klicil pred leti z nadužen ne, nad njegovim predsednikom Obama v Ameriki, rekel, za mi se demokrat, da se Rekel, ti skoč ne veš, še čaka. Ne? In tako dalje, in tako dalje. Gre tudi, kot vidite zdaj, za krizo, pravzaprav osebnosti, ki so se tukaj znašli. In vedo se to na nekaj čini personificira. Ne? Težava, bomoče še ena taka zanimiva, je pravno v tem, da je ekonomski vidik krize, v bistvu denarni vidik, da je denar v ekonomiji, tudi sicer pa v svoji osnovi seveda globoko prežel s svojo metaforično rečju. Veste denar in tudi sodobna finančna ki imel je nekaj najbolj abstraktnega. In v tej svoji abstraktni podobi je seveda posebno neuvladljiva in zredi tega je, pravzapravite, toliko pesnikov bilo na finančnem področju. In so pesnik. Ne? Tako in drugače. Ne? Metrika je bila nepojemljiva. Ne? Nihčejo ni skušal zaobjeti. Zgodba je že zdalne išla iz, pa tako rečeno, meril in tudi usmeril. In do tega je seveda, da se je kaotičnost finančnega sveta stopnjevala in da smo seveda potem relativno hitro. Ne, ker veste, ta zgodba se je koncentrirala v zadnjih 15 letih. In mi smo dobili Nobelovega, dva Nobelova nagrajenca leta 1997 za takovane izvedanje finančne derivate. Obvada sem se tudi nekako um, skušala potem poslovno lotiti tega. Njuno podjetje, ki bo nekako, nekako, in laboratorij je propal do leta 1999, ampak to seveda ni bilo dovolj opozorilo, da ne bi potem celotna industrija svetela naslednjih 7-8 let in da je sveda jasno propadla. Pozavila se tudi v tej hribski te finančne vizije. Na kako je pa znotraj te logike kapituliranja, kako je recimo tem Ali ta logika kapituliranja nekako preseva tudi skozi? Zdaj, ne glede na to, kako so ampak. Ali ta ovega preseva v samo na eno čisto mehanizmo, kako pač povezira, deluje in funkcionira? Dobro, no, če, če, če gremo, mislim, da ne plečim, najbolj povezijo, povedno, v večini obdobji, če gledamo na zadnjih 2000 let, če počnemo še reči, vedno, vedno deluje najboljši iz neke, neke pozicije, stečaja oziroma vsaj, vsaj po te ekonomski logiki je jasno, ne, da, da je poezija vedno bila v nekem zelo elitnem območju, uh, kjer je uh, uh, ki se spoje, seveda, nasprosto da, da da bi pa pa govorili neke neke zmani pogoje. Misim naj nekaterčine pla vedmo seveda ma nekaterč zdrževana, ne. Zdržavano. Se pravi imamo različne oblike mecenata, ki se ki, mislim, ki se raztezajo tako od tukaj od, od, od začetkov pri raznih dvorskih oblikah poezije pod koncem, koncu do naše današnje, do današnjega do današnjega, današnjega razmerka ko lahko vsaj tukaj na Zahodu govorimo o tem, da je ta materialna plat poezije nekako pristala državnih remenjih, se pravi, glavno na subvencioniranju. Se pravi, poezija nikdaj nije imela te družne skor, skoraj nekoli ima, zelo zelo zelo redko se je to dogodala, če vedemo nazaj, da bi pravzaprav sama, sama zahtrevala skoraj, da lahko kot da bi da bi da bi stran miskrbela za svojo lastno reprodukcijo ali pa za, za za to da recimo tudi materialno prejivi svojega in sva ta ta pozicija pač je je pomembna bla pomemna Da je, da je na nek način poezija vedno lahko uh, držala, kar ja, sem ogledalo, uh, ogledalo takšni proces, recimo, kot, kot sem jim tudi danes pričali. Zdaj uh, je težko, težko, mislim, težko ja, ja, držaja, ne, ne, mislim, da je te težko drugo potpalo držanje. Ja, bom tako naprašal, recimo, kakre so po tvoje, Če bomo na to, bo to trebilo začetka, na obveznosti, v ja, nalogah. Mislim, mislim, da se te naloge spremenjajo tudi v značinju dobih. Mislim, da so pesniki, da je pač poslanstvo pesnikov treba gledati v tem, da so pravzaprav v neki družbi, tista štica, uh, mojsterstva, uh, povezave, bi rekel, jazika, govorice in, in lobo, se se pravi. Imamo uh, mamo vrh, uh, vsaka dobla pač lahko, lahko, lahko proizvede tako ali drugačne vrhunce. Se Menj seveda, poezija je enostavno, tako rekoč aristokracija, govoriti, resultiralno besed, umetnost izjave, da tako rečem. Ne? Zdaj imamo pa, seveda, zelo različna zelo, zelo različne načine, kako poezijo posega v družbo. Odbirek od bi rekel, skrajnega stališča do družbenega angažmaja. Se pravi, čas, če, če okoliščine stečaja, okoliščine kapitulacije, lahko seveda vidimo kot tisto okoliščine, v katerih bo poezija prijetno bolj začela posegati, nazaj v družbo, bolj vračati morda neke socialne teme, mogoče neke etične teme in tako naprej, ne. Na tem, ko v nekih drugih okoliščinj, ko ponavljališ se, se spet lahko osredotočili na druge probleme, recimo bolj eksistencialne. Včas, bo v kriznih odlogih, v, v dobih stečaja, ta tendenciosnost ten, lahko gre. Mislim, Zdaj, razni arhitekti drušbe so si različno predstavljali. Vse imamo izkušnjo mačlopatorske povezije, povoljne tako naprej, imamo izkušnjo, tako kot štežavno dirigiranih celotnih kulturnih sistemov, ne? Uh, ki so se večim razmerom hitro izjelobili in tako dalje. Se pravi, uh, pravi izjelobili so se pa jasno zaradi tega, ker enostavno tisti, ki so se čutili zavezane, vsebo zavezane, uh, umetniškemu poslanstvu racimo, ali čeprav tudi, tudi ta zgodba ni, ni odnegdaj, ne. Ampak tisti enostavnili smo mogli pristati na to, da, da umetnostni sistem, ki se je dejansko razvi, skozi stoletja razvil svojo autonomijo, da dobi pač neko znanje suprevizijo, pa do to nekaj ekonomsti, ali pravni sistemi, pa vsak političnih okvirki, ki to regulirajo. Poglejte, pogledaj, Težava poezije, v, bistvu v tem, da je poezija v besedni umetnosti najvišja stopnja abstrakcije. Lahko bi, no, se, mislim, da, če sem dobro kolega ne podobne glasbe, zelo slične, Ni, vendar z nekaj bistveno razliko. Medtem, ko je glasba za svojo univerzalnostjo govorice V bistvu odpakta je hermeneutika poezije v bistvu hermetično zaprsta. Zaradi jezika, zaradi mnogo nižje stopnje instrumentalizacije, se je poezijo, je bilo v tej svojih visokih pesmi, abstrakcije, zelo težko instrumentalizirati. Bila je kristal in zelo težko je, potem seveda, če nimate možnosti instrumentalizacije, Ne. Če nimate možnosti, da bi seveda nekaj podružbljali in potem na to navesili, da več v določene, tako malo za ekonomistično rekel, socialno-ekonomske koristi, izgubljate potem seveda smisel za to, kaj poezija lahko konec koncov prinese in zakaj bio seveda posebne govane. Lahko jo ne govite tega, ker je to preprosto eh, nek samorodni vrh nečesa pač na nekaj čini vzgajate. Lahko jo zdržujete zredega, ker vam v danem trenutku, vendar kaže, neko ogledalo. Lahko jo zdržujete zredega, ker je nekomu, ki ima, to je ta mecenska vloga, bila skozi tisočletja, preprosto neko afiniteto do tega. Tudi nikoli ni bila to nekaj, kar bi dobilo neko zelo široko sistemsko podporo, kot velja za nekatere druge umetnosti. Njena izpovednost je preprosto še enkrat preveč kremetična. Zelo težko jo je instrumentalizirati. In tudi kadak se pa je instrumentalizirala, je pa v bistvu nek čini izgubila tisto svojo drugo podstat. Pomeni, da je bila seveda intelektualni v Postana je preprosto eh, instrumentalizirana na takšen način, ne, da je izgubila tudi svojo temeljno vlogo Neko abstraktne vrhunske umetnosti znotraj, recimo, besedne, besedne umetnosti. Tako da je v teh paradoksih, se mi zdi, razvojno na nek način blastalno nekje uh, na periferiji in je to perifernost na nek način ohranila. Ja, jaz sem hotem mogoče na tej točki pomeniti uh, stvar, ki me čase Novič zanima in sicer uh, Imamo seveda neko zgodbo instrumentalizacije poezije, ne, ki, je, ki je za, za slovenski prostor verjetno zelo pomembna in tudi za analizo današnjih razmer. Razmeroma uh, skoraj in kujna, ne če, če hočemo razumeti situacijo, v kateri smo se znašli danes z poezijo, in, ki po mojem mnenju sploh povezana z, z krizo. In jasno ta instrumentalizacija seveda, povezana z nacionalismom, druge polovice 19. stoletja in potem vse naprej. Se pravi, imamo to zgodbo o slovenskem kulturnem sindromu ali, če hočete, o vprašenovski strukturi. To je sicer zgodba, ki, ni, ki, ki sta jo zelo vidno formulirala, naprimer Dušan Perevec in pa potem, da tudi Dimitri Vupr. Nekogor njina so za že starejše, tako rekoč, kot že slovenski intelektualci 15. stoletja uh, so nekako sproducirali ta preprosti obrazec. Ne, uh, ker Slovenci pač nismo imeli inštitucij, ker nismo imeli lastne države, nismo imeli pač drugih sistemov, razvidih je vse nacionalno in podrobne funkcije prevzela poezija in zdaj. Uh, Vem, da je ta dodatek, da je ta in zaradi tega je bila na nek način, seveda, ta poezija, estetsko in potentna, in tako dalje. Ne. Se pravi, to bi bila nekako ta, ta definicija tega obrasca, ki strukture, šengenska struktura, do katerega smo sicer lahko do neke mere kritični, ne, ampak le, do neke mere, pa seveda se tudi velana. In te instrumentalizacije je jasno zgubilo podoločene stvarima. Ker sem, sem ravno pri tem sem hotel, hotel uh, uh, prebrati eno stvar iz perevče razprave, vprašanja o poeziji, uh, ki je, je precej obsežna, ampak se mi zdi, da, da, je, to, da je, to, uh, je to za našo razpravo zelo relevantno. Piervici se vpraša, kaj se skodi s poezijo v koncu prešenjumske strukture, se pravi, v koncu bi rekel, te instrumentalne faze. Mojim, pravi, ta konec pomeni najprej, da se je narod sam do tiste mere v treso zavrtosti in gibanskosti in si na nov način zasnoval svoje gibanje, da ne potrebuje več ene in enotne poezije, Uh, nikomu ne zagotavlja več monopolnega položaja, iz česar sodi, da se v imenu naroda nikomu ni treba več v totalnem spopadu, da bi lahko nastajala primerna nacionalna mitologija. Uh, se pravi, ta položaj žrtvovanja uh, črtvo, uh, in mitologizacije, ki sta bila potrebna kot medi, pri katerega je poezija stopila v zgodovino in dobivala značaj socialno-zgodovinske akcije. To ni več potrebno, nikomu se ni več treba žrtvovati in seveda se da potem takem reči, da poezija po koncu, po razpalu te strukture, ostane pri sebi in koliko drži, druguje neposredno, ne pa več prek žrtve in sakralizacije. Zdaj spet citiram: Poezija se torej vrača sama k sebi, k sebi poezija ni več akcija, pa tudi neracionalno spoznanje. Stelišča akcijskih potreb in razumskega spoznanja je poezija igra. Poezija, ki je igra, ni odpiran svetih perspektiv, pa tudi zanikovanje prihodnosti ni. Stvarej, ki jih imenuje, ne dodaljuje niti smisla, a tudi ne razkrenkava njihove nesmiselnosti. Ne ugotavlja, ali so resnične ali lažne, pravilne ali skrašene in tako dalje. Skratko, poezija, ki je igra, se stvari, ki se jih dotika in jih imenuje, dotika in imenuje naprav poseben način. Uh, vsega Čezer se dotakne, imenuje se dotakne tako, da mi Čezer ne spreminja in da posti v lesnici nedotakneno. Njeno dotikanje posti vse, kar je, tako, kako je, in tako se skozi igro kaže, da vse, kar je, najprej in predvsem je. To, je, to, se, mi zdi, to se mi zdi dost lepa, mislim, to je to zanimiv pasos, ki, ki v bistvu skušajo seveda definirati to, uh, do kaj, kaj je prav se zgodi s poezijo trenutku, činomic, tedačen, mm -hmm. v trenutku kot človec, instrument tako in tegačno. Vravo, da, da ne, je, je, je torej, <gledanita> da nam se tika realne zgodovine. Lej pasus. To se tika realne da eh, mi smo si ker smo seveda, eh, da tamčno zga, nacionalnega vidika in tako naprej skratka celotna zgodovina seveda je bila na nek način putevljena nacionalna zgodovina na recimo istotivizaciji poezidnja. Ampak v tistem tipu, ko smo mi to seveda storili in ko smo mi to kanonizirali, ne, da nekaj, da ko grek, celo krščansko-ludov sem zanosil, smo zgodbo izpraznili, Trdim, da zaradi tega, ker imamo, seveda, najbrž se, svojih redkih, recimo, od malo več kot držav po svetu, in tako dalje, na vseh 6000 jezikov, pesnikov imate, koliko hočete, da slavimo, seveda, in da dejansko svojo državno subminujemo celo na. Uh, ampak eh, zaradi tega, seveda, ne bi rekel, da je ekonomski status iz eh, slovenske poezije, kaj je tega boljše. Ne bi rekel, da smo morda zaradi tega eh, prišli in v tem dobili neko še dodatno intelektualno spodbudo, da, da kar vrnemo od tega, da bi nam na teh osnovah, odliko, tako ekonomsko kot da tako rečem besniško, šlo sjajno. Tudi temu, da se sestrinimo, da je se zgodba seveda kak zadeva me v rovniji, v poveziji in tako ne bom te soli kot ekonomist, ne, ampak na, spodobni in dobri ravni, ampak eh, ekonomski status je pa pa še posebno jazno. In to je tisto, ne, nič nam ni pomagalo, krečemo obratno, ne, to je mnaga skrivka, zdi česa, smo na nek način celo izgubili dodatno potrebo tem, da bi podpirali tisto, kar nam sicer ne, deklarativno pomeni na nek državnosti in tako, da in tako da. No, gede, gede komisar, da zelo grao, ne, da tako živati, da razvim, ne, še, je ta ki naš, naša hinna, ne, peševala. Ali jo vedno samo govorimo ali pojemo ali jo daj tudi zaigram, ne? pomeni, da je treba najmo da če gledate, ne, in tako dalje, ne. Itakojali, tukaj smo raklo Kolovičanski, ne. No in govorim spet celo o tem, ne, kako si znotraj zopet z dveh, recimo, v nekem hinničnem zanosu, ne? smo kar malce pozabili, ne? celo na enakopravnost dveh zvrstiv umetnosti, o kateri sem sicer rekel, ne, da ste se zelo blizu. To je glasbena in, recimo, in pa recimo, sama ja. poezdejena. Zdaj to... sem vprašati, oditelja lepi. Ja. Tukaj namrej zdaj toliko terjala, da ne vem, daj bomo mi, ali se bomo v glasbeni ekscerpte delati, da bomo lahko na vse to reagirali, Če bomo morali na vse ravirati, kar vse dogaja, mislim, da bomo morali biti še dobolj devetih tukih. Nekar in Če imaš vprašanje, takrat poslavi takrat. Zato zdavite Ja, zato prvi, zato moramo če jaz to prav razluvam, pravzaprav demantiramo festival Pranger. Mislim. In zdaj, ne vem, če je to v redu, da mi pluvamo s kredo, s kateri jemo. Mislim, da je zelo dober ameriški pregovor, da tam, ko se dnar sluštam, se na ne? No, se če slušta, je dober. <laughs> <laughs> Ja, mislim, da ne bi, veste, ker mi ga lihto služimo kar vi, gospod Kovač. Veste, vaše vaš, pesne in ekonomsko je pravzaprav lihto vidno v državi Sloveniji, kjer naše pesne je pesniško. In zdaj vprašanje, če si mi tudi lahko uh, rečemo, da ekonomija več prisiloži, kot poezija. Ker mislim, da je ekonomija prekonflotirala poezija. A lahko je samo nekaj dodam? Jaz pa ne, ne mi da ga negiramo, ampak da v problemi To problematiziramo s tem. No, to, no, to se mi zdi, kar se no, v tem obredno. Vsi kaj, jaz narabim, da meni en koizijo problematizira. I, jaz narabim to, mm. da meni en dovoljim, da mi je na, na sedje tukaj, da ga rečem slovo vulgarno uh, pomena in, in, in bistvenega, kar je za poezijo in da je za poezijo, je bistvena svetotvornost. Ker še nisem videla v nobeni državi, da bi se kakšna poezija okvarjala s tem, a bo se služila gnaraj ali ekonomsko profitabilna ali ni. Mislim, da je to... Sedaj mi je bilo rečeno. Mislim, da je bilo ravno tak progled. To problematiziram, če sem jaz. Kakšne so analoge? Instrumentalizacija. Ne, to je bilo. To je bila problematizacija, To ni bilo tiste, v katerem pa lahko ekonomistično rekel, da je to produkt, ki bi se dali tako, neko lepo zapakiral, pa prodati, pa če bi rekel, da je ne, pa tu proti. Če da me. Ne, mislim, da Nesporazumjem, ne ne. No. Da... Ne. Gremo... ne? ne, ne, ne, no. No. ne, to, ne, gre vprašanje, bo direktno, vprašanje govorimo o ekonomskem stanju poezije. Ne, ne, ne. ne, ne, Ne, ne, ne, ne. Ravno ne, pa, pa... Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Če pač en verb spreberamo ga, lahko vsi različno razumemo, a ne? Lahko razumemo tudi to, kar je bilo izrečeno ja, sam različno. Samo imenete tako razumijo. Vse to me niš ne skrbi. <laughs> pa se Zakaj to skrbira? Tudi edina sem da je samo v Sloveniji problem, da se napovedi skladatelje. Še nikoli ni si slišali, da bi anglježi, kakim ne grajo govore v Samo en je pesnik napisal, ne. Mislim. Če ni važno, važne, avtor je bil, po kaj me briga je pesnik, avtor je avtor, a je avtor ekonomske teorije, v ramko avtorstve prvice, je jaz pa poezdel napišem. Mislim, če smo mi kreativci, smo kreativci kjer korek. No, ampak so, sorry, no, mi nismo zdaj govorili o ekonomski vrednosti eh, poezir. Lahko bi o tem govorili, pa se tudi ta govor, pa se zato pohtajajo metodologije, pa tako naprej, ampak, na Nekaj smo se do tega še počeli. Govorili smo o vzdrževani poeziji, kaj pa to pomeni? Ja, je pa, je pa to kaj je pomeni vzdrževana či... poezija, uprostite? Mi lahko en razloži to, eno dvajo. Je. je bilo izračeno to, ne? Vzdrževani, jaz jo nisem izračeno čuli. Vzdrževanih, jaz jo nisem izračeno čuli. Vzdrževanih, vzdrževanih, potpore. Tako, če poezija ne ustala nas potpore. Govor, eni je rekel vzdrževarna poezija, jaz nisem imela presluha. In jaz sem si to napisala. Jaz nisem tega rekel, tudi ne. Kako hkodalo, se poezija vzdržuje? In združevalna poezija je bila, je o tem. In en je poezija vedno deluje s, poezije, s pozicije ste tukaj, <ncom> no, se da tu se no. Jaz se eh? no, no, no. veselim, da na Jaz se tudi zlovesenil, glede, ampak človek bi pričakoval, čakval, ne, da če se tukaj pogovarjamo ne, o poeziji, da se bomo najmož morda izražili tudi nekoliko metaforično. Ne. Zdaj, kako si bodo metaforu razlagal, je pa lahko druga stvar, ne. ampak če se bomo začeli pripirati pri pomenskosti, mogoče tega, ker se niti zdaj avtori, ki ne bi tukaj sedel niti za pet minut nazaj ne spomnijo, če so to Poveda, ne potem največ v te naši na razpravi ne v Mogoče je pravno to signifikantno za to vrstne razpravi, da se pravzaprav niti ne moremo pogovarjati. Ne? Ampak, gospod Kovač, vi mi smo se pogovarjali metafora, ki so res izhajali verzo. z verzov. Mogoče smo se tudi prepirali, lahko bi se tudi mogoče tem malo rekli, prepirali, pa mislim, da se nismo. Ampak jaz mislim, da tudi pesnik, kar v piše, more znati, da vi ste se veste. veste Jeden kovač, literat kovač, je rekel, kako se osečajo v reči, kad se okremno ne nema nikoga iza Vete Viete, bom um, nekaj povedal. Ne. Ekonomisti imajo neko najslavnejšo metaforo, imenuje se nevidno roka. To je tisto, kar ne bi bilo za našim hrbtom. Veste, odkot izhaja ta metafora, ki se mi mogelje pojavlja? V več kot 1100 slanide bere knjigi Adam Smitha Samo dva, to bež. Greza Gre za literalno metaforo, Deforijo, metaforo o Tomu Flandersu. Tom Flanders je pravzaprav en milijarder, en, en tip, ki je golf, ki je bil pravzaprav en lopol, In on govori o tem, ne, kako ga bilo najgoroče, še tako delal, da bo nevidna roka za dela. Vidite, to je bila prvotna pomenska zveza nevidne roke, neznačen, se vam si se značilna za to, kako ekonomija na 200 let metaforično razlaga nevidno no, recimo samo kot. Razumem, zato, pač ekonomija je bilo lepše in bolj prijetno in manj neudobno, da je se rekli, rekli, da ni tako udobno biti v ekonomiji. Ne, ne ne, v ekonomiji ne, ne, ne, ne Ekonomiji je bo odobno vzjeti literarno metaforo kot transcendentno, ker jasno v sekularizirani družbi, kjer je ekonomija postala bog, tako rekoč, oziroma denar, je nevidna roka morala biti izključno samošče literarna metafora. Absolutno. Ne, pač, zdaj, zdaj se, o vzdržanji, mecijenstvo in tako naprej, veste, tukaj bi bilo treba imel Zdaj, lahko jaz ne rečem, da jaz se vse razumno ampak, Glede na to, da govorimo v Slovenšini, ne se čutim suvereno uh, pri razumevanju tistega, kar je bilo v Slovenščini povedano. Tudi če se nismo čist razumeli, ker lahko jaz naroga razumimo ali pa mogoče, li, mogoče dost neprecizno ali pa tudi namenoma neprecizno to rečete. Tudi to je možnost. Mi pravzaprav pesniki zelo hote neprecizno govorimo. Mene, da smo potem nekaj... predlagam, da poveš, kot da si, pr ja. si pravilno razumeno. Povejš, kot ste prav gotovo govorili, se pa strine s tabo. Tako bomo to rešili, tukaj naprej. Tu je tudi nekaj rečeno, kakšne so naloge poezije, veste, kišča mene. Zanima, če, če mi je nek kolumnist povedal, kako razume, kakšne so naloge poezije. Jaz, bi jaz sem samo rekel, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, kakšne naloge ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Mislim, da sem skušal nekaj več v dopolnilom, da tako pač, ali pa krokoli, koleg, ne, da je pač poezija, po mojem mnenju, ne, ne v zgodovini, pač je bila relativno težavno pot. Ne, to je bila moja poanta. Zgledaj tega, ker je preprosto bila veliko bolj zavrta, ker je teže komunicirala in tako naprej. Se, to je bila tista. Leč, moja poanta je, zdaj, zakaj je pravzaprav, med vsemi umetnostmi, ne, ki, je, ki, ki, ki so recimo v rame vrhunjske umetnosti, po zapovo poetom običajno najtežje. Zakaj lahko slikar recimo lažje proda zelo abstraktno sliko, kot poet recimo zelo dobro poezijo? Zakaj lahko glasbo lažje prodre z glasbo, ki je v osnovi, ki je zelo abstraktno, in tako dalje. To sem pa na na način značil. Nič, nič drugega, nobene druge obizicije. Zdaj, mene zanima, zakaj da ja. mislim o tem, zakaj je to tako, ker mene zanima vaš odnos do poezije, ker imam zdaj prvič priložnost, da jo ste, če vas na televiziji ti služam, bova šel, če, če so kis uberen, nimam milimi odnozdo poezije. Moj do poezije je pozitiven, kot splav. Sicer, siče, pa povem, da ne bi ti slučajno prišel. Ne, kakšen je. <laughs> če se ukvarjaš s kaj je ne, ja, ne, ne kakšno je kaj bi želela zdaj. Že pre uh, ja, po nas, uh, ne, ukvarjaš tem, kaj kaj je neki od nas, ukvarjaš s tem, je Glede, iz razloga se mi zdi, da je poezija manj komunikativna kot druge vrhunske zvrsti umetnosti. Prvič vas v tej komunikaciji na nek način omejuje jezik, ne? drugič vas omejuje na nek način tudi nagovor. Ker ti gledajte, v ekonomskem jeziku ekonomske je v bistvu stvar na nek način vredna, Ne, ne samo, če se proda na trgu, ne, ampak če postane na nek lahko vrednota, če jo drugi tako in drugače sprejemajo. Sprejemajo takrat, ko jih nagovarja, če jo seveda tako in drugače razumejo. Vi ste lahko seveda izvrstni poeti, v slo, v, samo če se boste sijajno izražili v slovenskem jeziku, ne, vas bo seveda razumelo z, še malo z seštetjem tega, kar je Kolega Žekš pred dvemi dnevi rekel, 2 milijona in pol, recimo, ljudi, pa tisto jih, recimo, 300 tisoč, 400 tisoč, ki bi se morali nacionalno zapisovati, mogoče drugim nacionalnim koizijam oštevajte, pa smo spet tam nekje. Se pravi, to je to. Če pa vidali malega, slušati ja, boste pa rekli, ja, to je univerzalnost glasbova jezika. Tukaj ja, gre v bistvu za horizont percepcije oziroma seveda. percepcije, ne? Ja. Ja, seveda. Sliko, na škole, je. sliko ne, seveda. lahko, ne? Sliko lahko perceptirati? Gledajte, sliko, ki jo danesem tukaj perceptiram, je neka popolna ne rabi. Je v svoji percepciji pravzaprav več od tega podnaslavljati, kot jo pravzaprav ugledam. Beseda, ki jo slišim, jo moram takoli drugače učutiti, razumeti in tako dalje. In če pravim, da imamo šest tisoč jezikov, torej v tem tipu različnih jezikov, lahko se potolažite, da je samo na papi Gineji, recimo jih je 1200, ne, ampak kljub temu jih je še vedno nekaj 4500, ki jih je težko, težko prodreti skozi relativno hermetične okove. In če je, govorim, v narekovanjih, trg relativno majhen, potem je tudi vrednotenje tega, kako koli to gledamo, ne, ne govorimo o komercialni vredniki, kaj ti smo se razumeli, to sem tudi kolego tam zapisal, to, kar v ekonomiji sicer slabo razumemo, ampak za trijado, cena je tisto, kar vidite vsak dan, ker smo morda v komercialnem smislu. Vrednost je tisto, kar je spodaj, kar smo ekonomisti dolgo časa sicer ustrajali pa smo približno pred 100 leti upustili kakšno koli spravo. Tisto, kar je še pod vrednostjo, so vrednote. In ko pridete do tega, potem eh, pridete do tega osnovne komunikacije, do tega osnovnega dojemanja, poezija ali pa katere koli drugi in zato vidite, kot ekonomiste te triadi vrednota, vrednost cena, lahko pridem na koncu do tega, da se seveda vprašam, kako se celoten vrednostni proces sploh vrto ozvije. In čez te vrednostne procesu sledim, potem še pridem do tega, razgovor torej do tega dojemanja, ali je mogoče vrednoti ti poezijo v velikočni štanti, tudi v nekem, če hočete materialno finančnem aspektu, kajti za to je najbolj što zapošilo. Ali pa je to priprosto nekaj, kar je stvar, priprosto nekaj naprejšnje presoje mecenstva in čisto koli drugi. Ampak ekonomija ima še eno kategorijo. Neprecenljiva vrednost, ni vrednota, Ne vem, kaj je da to druga neprecenljiva vrednost kot vrednota? Jesu neprecenljiva vrednost je, če vam nekdo ukrade monolizum in jo sežge in bo jo je bila neprecenljive vrednosti. Če, vi, če bi imeli magnetofonski posnetek Franceta Preširna in ga na RTD vničijo, tako pa vničijo Marksten arhiva, bi rekli, to je bilo pa neprecenljive vrednosti. Kolik je to neprecenljiva vrednost? To ni vrednost. Samo vrednota je to, da bo tega, kaj je neprecednilo? Jaz vam lahko povem, da to je lahko za nas vrednota, kaj se je zgodilo s preširnom, ker ste bili od samega začetka v v tem, da je pač pravod, prav, preširna zgodba, pač ta kareš je. Za nekoga drugega, tam ne preko karavank, to naj pač ne, ne Ja ne vem. Samo vi, vi zdaj govorite stališča stališča globalizirane ekonomije, ne. Zdaj, če, pač, če se pač vrnemo, prej ste sami menili, če se vrnemo globinsko nekoliko nazaj, ne, pa se obražamo, zakaj se sploh mecenati recimo nastali, ne. Zakaj, zakaj so imeli, ne vem, v 12. stoletju recimo, neki plemiči pač potrebo, da podpirajo recimo troba dure, ne, ali pa In to v enaki meri ali pa v večji meri kot, kot slikarje, recimo pa glasbenike. Ne? Ker vi gledate tudi na vrednost pometnosti z današnjega lika, ker današnj, v današnjem času se je odplikla, sem naprej mogoče, ne, ki se je peč znavo vzeti v svojo vrednost in ponaprej se je peč slika v prodaje, več pokr, ko izbira in ponaprej. Ampak, pač to sam kot primer, ne, pač stvari so relativne na zgodovinski prejemici. Uh, ampak zakaj zakaj so mi recimo na francoskem goru 17 let potrebo da financirajo resina pa muliera in tako naprej. Ne? Zakaj mamo v bistvu uh, uh, recimo, če pač se čisto preselimo na eno drugo področje, ki ni ekonomsko liberalno? Uh, zakaj se v ekologiji recimo pa v ne vem, biologiji in V ostalih znanostih ne vem, govori o tem, da je treba hranič, recimo zgivaleske vrste, ki so na robu izumrtja. In, nekaj, mislim, pač glede na to, da smo odmahni v Sloveniji človeško ribico, pa je neprodajeno, ne, ne vodimo turistov. Ampak, ne vem, pred dvemi dnevi smo imeli tukaj le razločili razpravo z danskim pesnikom, ki ne bo mislim, da v eni svoji pesni človeško ribicah smo se sprašali, kje na enem je imel. Um, skratka, v momentu, uh, ko izgine diferencija specifika, uh, izgine tudi tisto, kar je bolj univerzalno. Ne? In zdaj, v ekonomiji imate neko globalizirano teorijo v nekem, v nekem trenutku, ampak do nje so pripeljali različne, tudi parcialne teorije, ki so jo ali hranile ali pa dopolnjevale v smislu, uh, reševanja kriznih situacij, kateri dones ekonomisti ne najdejo recimo rešitve a ne? in mislim, da so rešitve lahko v diferencijni specifiki in tukaj se ekonomija premalo zaveda, da ima recimo področje, ki je, ki je izrazito specifično lahko določene tipe odgovorov, ki jih ni mogoče doseči, dokler ne pride do razumevanja. Ne? To je ena stvar, Druga stvar je pa tudi um, specifično, um, uh, specifično nasprotovanje um, linearnosti um, um, ekonomije, ki se pač skozi um, umetnost. Ker, ker namreč, ko vi podajate sliko in ponaprej, um, ima to Po vrednost in to, kar smo premenili z nekaj zanimivim vrednostom, to po zunanjem zato ker se je tako odločila neka, uh, neka širša skupnost, no, ali pa pač morda neke razmere, ne. zakaj je svet postal slab, delno tudi zaradi grunjkine, pač, ali pa tudi dolin in tako naprej, delno tudi zaradi nekaj dobrega upora določenima v deločenih okoliščinah, ki so bile zelo krizne, ne? se lahko nadaljuje, kaj? Ja, po vprašanje. Mislim, da je to bil samo komentar, um, um, Kako, sem po uh, goviri je sam, tudi točno to bre, je rekla, da, uh, bi, da, da, mjde, da je ta kaos, ki pač ne, sam ne več uh, in da bi mogoče, um, da tu komunikacije ni, zato ker tudi pri nas vidimo, da uh, bomo, zdaj to že dobro kaže, ne? samo začeli smo pa ja, uh, malo slabši. Uh, Zakaj se prizačeli po mojem slabšem zato, ker nisem, jaz, jaz smo pa... mi bili še vedno, zbranjeljev s temi metaforami povedano, še vedno v fazi prvih treh uh, oh, ja. eksplikacij in je publika odrla. Ne, ne, Zelo, samo viš. pač prišlo pač je v bistvu do situacije, ki je, ki je sicer nereflektira in specifično za slovensko. A, ker tako samo obrednjem? Vzdušje, čak sem še to, ko sem prej badla. Uh, namreč v Sloveniji, se vlada in jim tudi širi predprenčanje, tudi strani radi ekonomistov, da v bistvu um, umetniki, predvsem literati, glim zaradi te nacionalne, um, Strukturno, zelo priširoma strukturno, nacionalne nacionalni delitelji, ki so bile omenjene, nič česa ne ustvarjajo, da so pač možje podržali ja, um, in, in popolnoma ne konkurenčne. Zato ni situacija, da samo v Sloveniji. tudi tud druge nacionalne književnosti imajo podoben problem, ampak tako dolgo, če že imamo gas, da lahko meni, da je več. Do, mislim, da smo dojeno no no bilo, uh, peč, uh, radi, radi to, da je pač Rani pač fent povedala to da to ni res da da pač da da da, peč, da, da, da ni čezena stvaremo se, se treba tako mučiti, ne ker <l> <l> vidim da je Zato da se ki radi literaturo, so pobrali, da mi niče samo Kar mi je zanimivo, uh, kar, uh, tle, To odsukamo, je pa, ta metafora, ki se, se, se še na celotno metos, na celotno, celotno polje, je mi še, še notarje, da nič ne ustvarjajo. Arda, Arda, Arda, zim, Arda, ali da postiš človeka, da pove, tako kot smo jim postili te, da se jo govorimo. Nismo, nismo ni počutili, da sem to takočali. Veliko povedali, to pa res. Ne, Hoto sem reči. Marjan, dobro se je okvarjal, knjigi slovenski pisatelj delam s temazikom, ki so ti, ki si nekaj vse tepravljala vprašanje, zakaj ime censtvo. Zakaj se nekdo kvara s tem, da, da subvencionira, podpira mm -hmm. umetnost, kulturo, pesmištvo? Mislim, da, da imamo na tem, da mora si povede, ker stvari niso zgodi samo po etološke, po poezidi, ampak v malo širši družbeni kontekst. Vse tukaj je preč nekako v področju, ampak v mojem vprašanju, morda za gospodak tva, če namreč intregirame pač, uh, stelišče, ekonomista mislim, pa če gledate ekonomsko na celotno družbo, kako, kako je mogoče da, um, da dojemamo, da recimo ustvarja, vem, um, ban, da recimo banka ustvarja recimo nek dobiček, ki ga pač po mojem ne in recimo ne vem, pravnih sporov, ki so preširežene pač nepotrebni, kako kako da to ustvarja vrednost, Nekdo, ki pa pač naredi en izdelek, ki potem tudi enako kroži, ki, o katerem se bo gori, o se pač, ki, ki služi v bistvu za nek izobražalni sistem, morala nekrati miliardem smislu, ampak vendarlej. Kako, kako je možno pač ta delitelj, no? mislim, to nekaj, kot me zanimam, kako gleda prebosto v bistvu na različno obroženje, nekaj samo o etonomiji, pa pač literaturi, ampak nekaj na, na vsa Okay. No, vse no, tukaj sva realnosti, no, okay. no, oziroma proizvajanje, okay. prav proizvajanje. Proizvajan. Zdaj pa ne me razumem, da sem tako še da sem no. mogoče selektivna, jaz bi rada objektiven odgovor. No. No, najprej bom zelo krat, ne explicit. Tukaj sedi Boga Mrkovač, ne Miča Mrkveč. Ja. To je kar zadeva razumevanja ekonomike, kulture, recimo drugo sonče. Pomeni, da vsi, ki smo se tako drugače ukvarjali kdajkoli z ekonomiko kulture, ukvarjali kdajkoli z, recimo, ekonomiko okolja. Sratka, s na področi področji ekonomske vednosti, je definitivno jasno, da ne pristajamo na ekonomsko ideologijo, natančno tega tipa, ki vas skončno iritira. In mida zdaj lahko greva razpravljati na nekih podobnih okopih tega, kaj je in kaj ni prav, od tega, kaj je vrednost in kaj ni. V učbniki imamo problem diamanta in vode in skratka, cak, cak. To je glede, razprava, ki nas danes ne bo pripeljala posebno daleč. Seveda je posem jasno, ne, da smo daleč od Se, jaz upam, zato sem tudi danes tukaj, se kot račem bil, ne? da presežemo, da te stereotipne razlage, ki ekonomiste postavljajo na en breg, mm. potem je pa kitajski zid in na drugi strani se dogaja nekaj drugega, da je biznis, seveda, nekaj, kar je nekaj posvečenega, ker ustvarja bogatstvo, na uni strani imamo pa neke poravnike, ki pač mirejo slav. Mislim, preprosto. Da tako reče, mehni se razpravljati na to temo ne da, saj ne recimo tole soboto popovdne v Gogaški z latini, da smo si Razumem, relevantnost vaših vprašanj in ogročenost naslovnik ni pravi. Mhm. Samo to, ker lahko pa odpiramo in razprajemo razpravo in vam lahko zelo povem, da bomo šli, pa ne bi šli potem domov res, kot je želim kolegam začetkov, kot Bog si ga vedih da. Tako Ko jaz svetujem, kak so to tak tako fundamentalne teme. Če smo sa, če so se s kolegom nekoliko mogoče tako, prevečno šalantno sprehodili, v začetku z nekim celo zelo okvirnimi vprašanjami, in očitno odprli nek prostor, ki vas je iritil, ker jih si crcišno dobro, ne? tudi ste razumeli da nas je takoj drugače, če smo na prangkarském festivalu, drevo postalo na prangle. A ampak jes pri kahavni srednje mesta imam hišo natančno na mestu, tam pred mojo hišo je stal prangkarski srednjeveški kamnik zelo dobro občutim že nekaj let, kaj to pomeni, Sicer, se, če vam to kaj pomeni. Ne. Tako da, jaz, jaz, jaz, jaz sem izvedel, da dajmo zaključiti to, ne pa dajmo se posvetiti voditelju, mi da bomo neko bolj disciplinirani. No, zato da ne moramo imeti samo nekaj reči, se mi zdi, kere, zato, ja. od tega kapitala, da je to vedno. Ja, tega simbola kapitana, da nikogar razjasni. Mogoče, mogoče, mogoče je to je ena od tistih tem, v tistih stvari, ki so odprle štetce, no mislim da da smo da moramo nehati za aferami, mm -hmm. mogoče ker je naša stvar. Zbret, zbret, ne če se bo če se bo zgodilo, v zvezi s tem mecenstvom, je, je, je se vedno tako, ne? da vedno so tukaj stvari dvosmerne, Vedno je odnos med umetniki in mecenji pač dvosmerne. Tukaj dobi nekaj, drug dobi nekaj. Ne? Mislim, To pač je, to, tukaj je pač neka menjava, da poteka. Ne? Ne bo, mislim, je, pa, je pa res, da ta položaj šele lahko omogoča, ne? pa nujno, da vznikne nek avtonomen prostor, kjer se dejansko potem stvari dogajajo. Se pravi, šele ko, ko ima umetnost neke osnovne možnosti zagotovljene, šele takrat se lahko te, te stvari začnejo dogajati. Sicer, sicer pa je, je treba vedeti, da če rečemo dvorski pesnik kaj dvor, mislim, je tudi okras dvora, je tudi, je tudi je tudi element simbolnega kapitala, kulturnega kapitala, se pravi, tekomanjem, v prestižu, če hočete, ne? In zdaj, če se vprašamo zakaj, uh, zakaj slovenska država daje denar, uh, ne vem, in tako naprej, očitno je spet sta odnos nekako usmerenega pri pa pre premislit, pre ne? Mislim se, se pravi, najbrž misim najverš samo po sebi Samo posebej nekaj to do nobenih odnosov. To se mi vidi pomembno. Mislim, to, to, to je to osnovna stvar, ki jo tukaj moramo razumeti. Ne. Drugo, je pa, drugo je pa to, kar spet vidim, da takoj, kot človek omeni, pravzaprav to, bi rekel, vzdrževanost, ne, ne vem kako, kako smo rekli, vzdrževanost omenosti, seveda, pač imamo pač neko, neka, neka sredstva, ki so namenjena na ta, ta ali oni način, zato da umetnost funkcionira. Ne. Zdaj, ta sredstva tukaj so, ne moramo, pač ne moremo reči, da, to, da so materialni pogoji, v katerih umetnost nastajanja niso nikako ne more biti nekaj povsem irrelevantnega. In pač ime včasih, včasih treba pogledati, pogledati za hrbet. Ne. Ena stvar, ki jo je kolega Kovač omenil, recimo ta, bi rekel, nek komunikativno sosedoma omejenost pesništva pač s nacionalnim jezikom, ne, se pravi, Mislim, da je to da, da to ni stvar debate, to je vsem jasno. Govornica glasbe, dizvalna govorica in tako naprej, to so univerzalne govorice, to je ves kakor uh, razem 2 milijona potencialnih sprejemnikov, uh, razem teh 2 milijonov, uh, pravzaprav, Ni drugih kandidatov, se pravi, tukaj imamo neko bariero, ki jo je treba prestopiti, če hoče slovenska govorica se širiti v svet in ta govorica je pa zelo kruto povezana z materialnimi sredstvi, se pravi, to nima eh, komor ne za zagotoviti 100 to pač Stvari prevajajo in tako naprej, to vedno najbolj stane, ali pa morda tudi ne, ampak so potem to usluge in tako naprej. Um, Prav, ta brak je najboljši pri mehnih jezikih še toliko težje, pravzaprav, trenostil in to so stvari o katerih je najboljši tukaj treba, mislim, ki, ki se jih je treba vsaj zagredati. No. Ja. A, jaz sem eno asocijače, ki je pravšala naprej, varme nas to človeško libico, kaj bi če bil prevod to? Mislim, tu, tu zdaj ne, no, ne vem, ne vem, še danščini piše. Uh, Se pricer pa, uh, me zanima, tudi reacije ja, počaljate bo v okoljščini, točno slovenskega. Ja, posajih in bo... pa tudi ni, niso samo sloveni, ne. Uh, so. Ne. Pa, pa srednji vame, da ste vsega. Pač. Meni zanima. Uh, prej si omenil, Marjan, v začetku pač uh, uh, v tega izvajanja, da so obstajala obdobja, kjer pa je uh, ta poezija bolj oziroma ni potrebovala kakšnikoli podpor. Ko ker sem razumela, pač zgodovini, kako je to bilo, je se zveze glasovali naše žene v 80-ih, mm -hmm. že Je bila situacija visisto bistvu in drugačno spomnimo se, ne samo poezija, ampak pač a, naklade stor romana je tako naprej. A, kaj točno se si to razpoznaval? Ja, tukaj moramo povedati, da je poezija v specifičnem položaju glede, glede proza in da tukaj obstaja temeljna razlika. Spravo, v večjih kulturah je proza na nekaj točki bila, mislim ko, govorimo, mislim, ko govorimo o tem, ali se lahko pač neka umetnost preproduciramo bi, v, v finančnem smislu, ali lahko samo svojo koncepcijo zagotavlja pogoje. Uh, moramo vedeti najprej v, v primeru knjige nikor mora če želimo recimo govoriti o profesionalnih o se pravi v tržnih razmerah, ne. Mora najpre pokriti stroške svoje lastne izdelave, ne. je druga, druga stvar, ko se va da potem recimo z avtostnimi omogočati, ne vem, recimo nekater greber za koste avto, Se pravi, to bi bila profesionalna to bi bila profesionalizacija, Pri poeziji, pri poeziji skoraj v nobenem obdobju, nismo nis, v skonomini tako, kot ni skoč tako deliš. Jaz, jaz sem se ticer najbolj povparjal, kot o tem razmerimo malo podatkov. Recimo, nekateri rimski pesmi, ki so bi blazno popularni, ampak spet so biti kompleksni odnosi, recimo tudi s cesabim in tako naprej. Ne. Jaz ne vem recimo, koliko je en vlaznat okolarni pesnik, kot je vidi, ki je, pa je, pa je dobro živel od KVSG. Da jaz to res lahko, lahko funkcionira kot profesionalec, ne? ampak sicer pa... Uh, no, temu vem, kako je knjčevo, ampak to je druga zgodba, tudi to je pač preplet politike in uh, umetnosti, mislim, ki, ki je bilo vedno... Pač, uh, um, Za vse, ki so tako rečemo. Ampak nasprotju splošno, ki je na neki točki, recimo, kaj se je v Zahodni Evropi, v večjih kulturah, lahko počasi začela funkcionirati kot del recimo, ekonomskega sistema, ki ga tega nikdar ni mogla, ni mogla doseči. Recimo tudi pri nas, Gregorčič, ne? kot morda najbolj popularen pesnik. On se je kupo celo kmetijo s tem ja. dobro konorak za prvo pesniško zbirko. No, Samo no. za Gregorč, če, če tudi vemo, zakaj je bil popularen. Ne, popularan. Tudi menar te je bil popularen. Jaz sem delala 15 let v knjigotrštvu in vem, kakšne so ekonomske razlike med pesnikom in založništvom oz. knjigotrštvom. Če bi zelo sovjensko založništvo res funkcioniralo po vaših ekonomskih praviljih, Ne, po vaših programov, kdo ste vi razlagali in če seveda bi bili tudi vsaj kapitalistični odnosi, ker zdaj mislijo, da je to stvar, destrukcija stvar kapitalizma, ne pa drugih deviacij, ki so samo deviacije ne pa kapitalističen odnos, potem bi tudi pesni tako je tega, ker mi vemo, da enostavno tudi Cankar, je na zelo majhnem trgu bil izjemno dobro plačan mednik, v bil prozaist. Ampak, če zdaj tudi rečem, če zapustim, lahko rečem, recimo, kakšen uspeh in koliko denarja je meni služil s svojimi stvarmi življenja. Ne? Ampak, zdaj pravijo jasno, da so določeni trenutki, ko umetnik lahko veliko zasluži ali pa, ko je zelo pomemben za oblast ali pa, za neko državno svet. No, se zadne, mafiozna družina iz Ferensk bi nikoli ne postala politiki, če ne, politična, če ne bi imela umetniškega suporta. Ne? To, je ta, to, je, to je sigurno ta dvosmernost, ampak jaz sem jaz sem hotel pač sem to, iz, to izpostaviti, ne. da pri poeziji, tudi tud v primeru mene, ko jaz domim, da je v socializmu pač je bila regulacija ceva sistema nekoli drugačna. Ne. Tam je bila nekako avtomatsko priznana ta velika vrednost kulturnemu sektoru, čeprav je skušal ta sektor biti. Ampak mene ne, da to, to podam, ne? Podam zato pogledal velik, mene je pogledal zato, ker je socialistični sektor re eh, rušil. Zato, ker so bili temnoti pleski, ki so bile v resnici nasprotne temu, ali pa, če bi v drugem, to pa so bili veliki bestselleri v času zadnjih časov socializma. Niso bili tisti, ki je socialistični sistem odperal, ampak tisti, ki so ga hoteli... Pa če bi za svoj domačko morjel, ki so vse zaslužil, kar se je zaslužil ja. s tem, bi bil so ne bi bil pač bolje Ampak to je stvar, veste, to je lopo vluk, ne, mi ne govorimo o ekonomiji, to je stvar lopo vluka, No, no, ti si prej umeti še eno dobro stvar, sem ne, funkcionira? To pogledate, recimo, da zasek pomelo tudi malo tem, ne, Hvala še ali da lahko se tali... Tega, do To bomo na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 Ne, ne, ne pošlo, ne, ne, ne. ne gre, ta stvar ne gre. Cankar je bil preplačal, lahko bom v tem različil, ali ja, ja. v knjigi. Še en prvega je plačeval več, ko bi ga sicer smel. Caharja je bilo plačeval, je pa drugo. Nih ga plačeval več, kot bi ga smel. Natančno toliko, koliko je misl od tega pokorčeva. On je že vedel. Razumete, tudi so imena menar ali kdorkoli drugi, ne na Ko je on podpisoval avtorsko pogodo, jo je za založbo. Ta založba je imela neko pravljavsko vočno strukturo. Bil je nek, očitno nek rang, kje so vrednostne skale. Zdaj, če ste bi lahko šel v ponatiz, potem je bilo pač jasno toliko več možnosti. In v tistem ponatizu je bila tist, ta tržna komponenta, o kateri ste vi govorili, te in mohoče, te perverznosti pozicije, ne, da te je plačevala partija, zelo poenostavljeno govorim, ti si jo pa kritizirali. Jaz sem po svojo izkušnjo povem, v drugi polovici 80. let, ko sem kot zelo mlad politični ekonomist potoval po Jugoslaviji in so natrančno vedeli, kaj bom bo. In ko, in ko danes gledam ne, to starancov, kdo mi je plačeval eh, neko kakte in potni soške, so mi plačevali tisti, ki so mi šel ti akretizirati. Očitno, očitno so hoteli to. No, Jedna no. moja cena na trgu, na tamčno to, kaj so danes, v tisem trenutku se mi, da jim je to očitno ustrezalo. Siste, ne je fiksna ideje Tako je, recimo. Ne. Jaz mi pa tudi dovolj, da sem lahko delal tisto, kak se mi je zdelo, recimo, ne, z kritičnega vidika tako dalje. Ampak, gledajte, tisto, kak se mi zdi, če smo vzaj pri teh zadevah, mi v končni štanci pridemo in rečemo, proračun je toliko in toliko. Ne. Mi bomo dali, seveda, in bomo razdelili ta denar na merljive in nemerljive reči. Ne. In med nemerljive reči, seveda, potem spada tako novana kulturna sfera. Ne? ki jo je sveda jaz, jaz lahko mirim tako, da preprosto pač grem skozi tako stroškovni vidik, ne? pa tam zidam ne? in pridem potem do nekega preprosto vrednostnega okvira imam tudi tradicijo, ker vem, koliko sem že plačeval lansko leto, pa predlanskimi, tako dalje, Skratka, imam nek, če hočete ta elementarni stroškovno-računovodski vidik, ki ga skozi institucionalizacijo, ali institucij, organizacij, ali posameznikov, če ste, bovim v budetniškom ziku, pesnik SP, ne, lahko vlečem skozi to linijo, potem pa obstaja nekaj druga. Ne. Ta pa najprž bila bolj komplicirana in seveda v osnovi izhame eh, tudi zelo ekonomistične logike, ampak tukaj ta ekonomistična logika ne velja. Pomeni, eh, zdaj, če bi rekli zelo preprosto, velja samo tisto, kar lahko prodame. Ne? Seveda tukaj ne morete te stvari prodajati. Vi ne morete prodajati ne rogaške slatine v svoji vrednosti, lovatske doline, človeške ribice, poezije. Nič od tega ne morete prodajati na običajen način. Pomeni, da je treba iskati neke druge vrednosti. Zato vidite, ko se je ekonomska teorija čim, spoprijemala v zgodolini z problemom tržnih razmerih in cen, je to imenovana ne teorija cen, ampak teorija vrednosti. Pomeni, skušali so najti kaj je v ozadju. In en izmed teh je bil ta stroškovni koncept, ena je bila pa v bistvu, recimo pri Adamu svetu, pri Marxu potem še toliko bolj, ena je bila pa neka abstraktna teorija vrednosti, ki je temeljena na vloženem delu. Pri Marxu, ki je bila stvar še nekako filozofsko potem zastavljena, ne samo v se je govorilo o tako o abstraktnem delu. In simbolni kapital, ne, spravi govorimo postmoderno sociološko teorijo, je v bistvu skupni naziv za več vrednosti ki pa ima različne dimenzije. In ko jaz danes skušam vrednotiti ta tudi simbolni kapital, ki je lepo sociološka kategorija, pa je ekonomska, jo pa moram vendar nekje pripeljati ne, In Potem se je veda, se znotraj je tega razvijenja... A je ekonomi Jaz se potem skušam, veste, ekonomija je v končni štaci, če jo gledamo zelo, zelo trdo, je kvantificirana. Pomeni, če jaz hočem reči. Eh, simbolna vrednost in rečem, da je vrednost, vendar je vrednost. Jaz moram priti do tega, da bo ta simbolna vrednost, seveda, izražena za neko določeno vsoto denarja, kakorkoli sem jaz do nje prišel. Eh? In potem imate, seveda, zelo kompleksne metode vrednosti təmoma ki je pri mene si, kolega srakar ne ki se je u recimo z vrednotenjem ki rastave kaj se to mismo v grosu kaj to pomeni in potem imate li nego kontingenčno metodo vrednotenja oziroma imate ne zelo kompleksno zato so zavalcje se pošalili ne čim mi danes potem reči ok, jaz bom dal Toliko denarja, to je zelo banalno, toliko denarja te, te, te, te kulturne dejavnosti, v skladu z vrednostjo, ki jo ta dejavnost pomeni. Če bi hotel to vrednost določiti, ne morem jo določiti na terenu, ker jo ni, potem jo moram v bistvu določiti z določenim metodološkim postopkom. In se, se ko sem da je metodološki postop. Za določanje ali naravnih vrednosti, ali recimo kulturnih vrednosti, Seveda tako kompliciran, da seveda zaradi metodologije lahko bankrotiramo, in je res, da je vse čas. Jaz, da potem pridem do vrednosti. Ta vrednost je razdeljena na zelo komplicirane osnove. Recimo ena izmed takih poenostavljenih idej, tako imenovani kontingenčni prenos, recimo ideja potnih stroškov. Ko mi ocenujemo, kakšna je recimo vrednost vašega prangarja, vašega festivala tukaj v Rogaški slatini, ne, bi to ocenjevali tako, da bi seveda intervjuvali vaše udeležence, ki so pripotovali sem od Boksiga vedi pot in so bili pripravljeni za to, da so prišli na ta festival odšteti za potne stroške toliko in toliko. In potem je v zločeno modelsko simulacijo potne stroške spremenim v vrednost in na koncu v vrednoto, če hočete, tega festivala. In na koncu pridem do tega, da je, po mojo ocen, ko je vsa ta modeljska končana, vrednost pravih festivala je na pamet milijon pa pol evro. In zato imam neko analitično sledljivost, kako sem jaz do tega prišel. Amen. In potem, če, ni, če je ta metodologija dovolj vodostojna, Če bom z njo prepričal druge, je vrednost festivala PRANGEL milijon pa pol. In ko imam to vrednost, se jaz lahko prijavim in grem, seveda, na kulturno ministrstvo in rečem: vrednost PRANGEL je milijon pa pol, vrednost enega drugega festivala je 900 tisoč evrov po isti metodologiji, torej, glede na le ki je v tem primeru javno. Eh, To priznava kot, da je to en del teklanih javnih dobrin z to, krat rečemo zopet na spolotju z mrkvičem z pozitivnimi eksternarijami, kjer je to pozitivna produkcija in tako dalje, potem dobim torej subvencijo, ki je recimo 60-70% večja od mojega konkurenta, ki ima vrednost svoje kulturne produkcije ocenjeno na 900 tisoč. In tako se vidite stvari, se tako se... ja, ja, ja. Taj, to je, zari... taj, to je zgodba, ampak mora biti, veste, morate imeti metodologijo, morate to stvar v končni štanci banalno pripeljati do skupnega imenovalca in ta skupni imenovalec, lahko druhamo, lahko nam je slabo, je evro. Zdaj tega, ker je cel prv in ne ve listju in ne ve klobasa in tako naprej. Tako Samo ni čudov, da je v bistvu glih mrkaj, ne vem, Mislim, da mogoče ta vaš kolega, ne, pač na modelu. A je on? Uh, kako, Niso to. Ti na primeru Taj Mahala. Pač, uh, ne, ti, ti, glede to, to šu, kaj, je. Kaj, To je uvod, to, to, to, to, to so ilustracije. To, je, tukaj je vrednost, tega je še enkrat. Je takvana kontingenčna metoda, to je ena izmed metod vrednotenja. Potem na podlagi tega, v bistvu, vi pridete do neke, skozi neko metodologijo, ne, do, veste, vi, mi ne moremo vrsto stvari ne znamo oceniti in potem imamo takvano, vidimo, pravno, oportuniteto. Se pravi, z nečem drugim, ker je bližje nekako izrazljivo nekim ekonomskim komponentam, se izražate neekonomsko stvar. Se oportuniteta konc koncev se dogaja tudi v bačništvu, ne? Če... Jaz se vedem. Ampak, zdaj, um, ali so... ni nesreča, ani nesreča ja. v bistvu teh ekonomskih modelov veliko tem, vezi, da je, premar, v bistvu, je ekonomoči če premara očitljivosti za sociološko analizo, oziroma tako, a niso najbolj um, inventivni, pa zanimivi ekonomski modeli, tudi tisti, ki so najbolj... Petološki? Uh, ne, najbolj specifično počpevajo v bistvu neke družbene sramene, ki niso samo po sebi, ki v so bistvu zavijona, uh, razbrljivi, ampak so, ki so v bistvu izhajali z nekaj medne, ne, specifične situacije, um, ne, ki, ki pa, recimo, ne, pač, Sej, ali je de, de, ta primer, de, de, ki se cel, da... Ja, vas to način, če bi v jedno načelno govorili, cel koncept, sicer tradicionalne ekonomske teorije, je ga v en na koncept stane mejne koristnosti. To je psihološka teorija. Se pravi, da vam meni primer določa popreče in celotno vrednost. Torej, meni na produktivnost določa produktivnost neke podjetja posameznega države. Meni na koristnost mi določa mojo celotno poprečno vrednotenje. Pa se to je koncept, ki je seveda enako abstraktni in enako, ali ste mi potem seveda vemo v ekonomiji, da v tej sobi nas je 20, da imamo različne preference, da mi sploh ne moramo prid skozi te različne preference do skupnega stališča, razen skozi pogajanja. Da mi sploh pridemo do tega, kako bi mi individualno ocenjevali, recimo kozarec tela vode. Vrednost tega kozance je tudi rezultat našega kompromisa. Pa situacija je to zdaj. Ja, situacija je vaša, da ste bolj že malo manj že, se vredno, ja, ja, ja, ja. <laughs> Samo. Veste. Ne, mi smo zdaj dokazali, ne, da se te da, ne, nismo, dokazali, da ne. se to duljubi. Se da za metodologijo porabimo deset, proračunov z kulturom. Tako je. Tako je. Ampak, Tako je. To pomeni, ne, to, ampak to pomeni samo eno stvar, ne, da ste pač vi nad pesniki in nad kulturo, zato ker vam bojo metodologijo plačali, nam pa našega umetniškega dela ne bojo plačali. Ampak niste samo vi privilegirani, ne, kajti tudi tiste stroške milijon evrov, ki so nastali v petih mestih v zvezi z opero, bojo plačali. Če bo pa treba plačati, kot morajo, površnjemu pevcu, pa ne bojo plačali. In to je tako, veste, če je en dober diagnostik, ste vi prišli doktorju in Če se bo vedel, da je res dober diagnostik, pomagajte, bo kot je rekel doktor Drč, Dr. imel nos, odnosno intuicijo, da vi prehranili vse nusprodukte, ki vas bojo lahko pohvalili na raziskavah. In seveda, tudi zelo relativne rezultate teh raziskav, in v nek, zdaj govorimo v okviru pač neke meke sredice, nočemo zanikati nobenega razvoja znanosti, in tako naprej. Ampak, veste, eno, eno mero, en rezond, da treba imeti. In da bomo mi zdaj dali deset proračunov za kulturo, za to, da bomo zapustili ekonomskim metodologijam, kot naj dobi dobili prav. Hvala, povud, da imajo tudi benevolentnega svetnika, ki pač poveda na oko in kole povčasnih arhitek pomer in ve, koliko je prakaj vreden in jem pač to da, ker če ne lahko, to zabrejo in v ni treba veliko z toho. Vse vidite, zelo pravdu, vse vidite, da so, družba je zelo racionalna, nič ne meri, ki jih še vedno ocenjuje in arbitrira. Seveda, jaz sem lahko samo povedam, da obstaja metodologija, Ampak ta metodologija je tako skločno, neuporabljena, da ljudi horizontalna. Se ne samo predi, da ni no? No, se ti mi še ne vem če ne, pokoliko da so te horizontalne. Odke ne, ne, sem, da so metodologije horizontalne in ja. tudi to se pravi na aktualnost. Pričetam, jaz sem mu se nekaj, kasnije, še ni bilo povedano, recimo, Pač če vzamete, ne, spet dali, bom dali dva primera glasbe, pa literature če vzamete, recimo mozarta v svojem času, ki je vemo, ne, um, reven, pa... E, vemo, da pa, pa. ni, ni. Michelangelo lahko da je bogat, je <laughs> <laughs> <Darnate dinici. Ne? laughs> Uh, ne, ampak hoče reči, ti moži pravno... Še prišli na uh, v glosi, ne, uh, ne, ne, ne, ne e, s, da mislim, Ni bilo tako, plo. ni bilo tako, za to zdaj ni e, tako skoče, ne? je, ker ni ne, nekaj. Samo ne, zakradi vzmetnik, nastopi v drugačkem glopi. je... ...zaprav se da jim je neki naredil, a ne? Ja, ne. Zdaj, zdi, hoče me, ne mesanja je, je mogoče Sami smo se samo govor. Yeah. ne gre, <zavt> pač, ne, zdaj pusno, ne, zdaj vmote, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ma keron je je. zelo dolgo. oni so opere, zajemo je, ne imajo jesenšnje šilo po roki in svir. Močte velo samo svoje enkrat že ene kako varno literaturo, ko pa res nisi sposoben, tu če dobiš to najbolj lukrativne ponudbe. Ker ti notranje duhovno duševno, tako naprejda, nisi sposobn, ti nisi sposobnost skozi biti, očekirati melo, biti odziv in delati, to, je delo, šibati, postvarjati, uh, energetsko, nisi natalči sposobn, ja si pač mocah, rada, kaj mala pupa, da je to bil On je imel ful ponud, on je bil totalno, ampak okay. uh, v bistvu, Bera, nekaj, se moča, tujega, moča, zelo nima, da vredno, ali pa samo, samo, pliz, pliz, pliz. No, če pa noč te mocah, da pa vzemte mobilijane s vsem. In se ve, da je to. A, da. A, pa, recim, pa, pa recimo, pa recimo Ramboja, ne? Ja, ja. Kaj, zato, ker si ti omenjal, to, da se mora biti sposobna pokriti, v tisem trenutku, ko je izdano in potem, v bistvu, kaj zmenj pa gredih na Tega pa res nisem trdil. Jaz sem samo pač razmišljal o tem, ali, ali so v nekem trenutku... <z> to je pa tvoje pripravljeno. Ne, ne ne ne, nemic, sem... <zimavinimas> ne, ne, ne. Tega ne trdim. Jaz skušam pač gledati stvari takšne kot, kot so. Mislim, da je treba pač okručati do to, to rekel, časovno premico, in pač, ko ste virilu modelih da pač znotraj modela lahko sve gledate pr prelej sami mislim, da se se pravi to uh, aktualno um, vrednost lahko gledate pa værka glez sem samo to zbar več tudi čas ali skratka skratka pašču ta primer mozarta ali pa nekogarkoli je bil en temu da se pač um, ugodivajo pač na začetku a ne tisti tisti aktualnosti je pač vrednost ne, tačna, To, kar šteje na precej, ampak bistveno manjše, kot kar v bistvu nastane v času. To so specifičnosti avtorskih pravic v primerjavi za ostalimi. Rečeno, spet je na primer, tudi v literarnih smerih, da je več pač struktura avtorskih pravic uh, nekaj neemočega. Ne? Da v bistvu, kako lahko dveh, petkrat zaslužiš, da isto stvarne, ampak prati so naše. No, ne, ne, le, a, zpravo, vse, se zada... le, je s časom, da ali ja. se še malo nekaj povedati, pa nekaj povedati v tem zadnjih koledov? bom čist kratek, ker smo že dolgi. Hvatal sem, <hazujan> sem sem to, men, to, kar je kolegica Meta omenila, je najbrž, vendar je pa čist pravil tist, v zvezi s strukturo, proračunski, proračunske porabe, recimo, um, ki je namenjena kulturi. Ne. Jaz, jaz tudi vidim to diskrepanco recimo, med tem pravzaprav, da se ravno v tej težni po, po meritvenosti, ne, da v bistvu se, se čegar je večji del sredstev nekako kanalizira v inštitucionalno sfero, ne. kar pomeni, da država ravno zaradi tega raje sodeluje z nekimi vzpotečenimi, organizatorji, založniki, producenti in tako naprej. Ne. In v bistvu imam, imam tudi jaz občutek, da Da, da so ustvarjalci v tej zgodbi da so, ne služni. se ne, Mislim, ves ne, ne gleda, Praško, ves, je, Ta optika je preenostavna, tu so tukaj neki ekonomisti in zdaj kulturno sfero. Za me je to ni ampak se mi zdi, da je to notranja tendenca te splošne birokratizacije in, in težne po, po pomerljivosti, Ker, ker nam pač ta kompleksnost sistemov tudi kulturnega vhaja iz rok in je zaradi tega, bi rekel, ta, ta težnja po menzuri, ne, po neki metodologiji ne. in se mi zdi, da je to stranski produkt tega, ne, se pravi, da so pa res dejansko uh, razmere bolj urejene za podporne segmente kulturne produkcije kot za življo ustvarjavce. Mislim, da bi s tem zapojučili. Meni se glede zastavila eno mogoče podobno vprašanje, ki je prej uh, ki se nanaša na to diagnostiko, recimo. Ne? Um, v nekem obdobju prejšnjem je vlada oziroma družba potrebovala, da rečem tako banalno, neke vrste gornjega nočka. Ne? Umetnik je bil neke vrste dvorni norče, ker je bil zrca na slika družbe in ta poglavar, ta vladar, ta klar, kralj, je to potreboval. In da je tudi do neke mire plačeval, ne? zaradi tega je relativno lepo željel. Danes pa živimo v neki situaciji, ki bi ta dvorni bi ne bil umetnik. Recimo mogoče najbolj pro pesnik, ampak pesnika niščega ne posluša Kralj je svojega gornega nočka potreboval zato, da mora povedil resnico. Danes je pa družba tako ignorantska, da te resnice sploh moče več slišati. In zdaj to tudi zanima, a obstaja takšna e, strategija umetnika oziroma pesnika, da zopet vzpostavlja ta svoj prolažaj v družbi. To se mi zdi zelo pomembno v, v tem vprašanju koizija in vsečaje. E, razen tega, kaj jaz seveda, kar je bilo se vršil za nas nekaj novega, zanesljivo iz tega ekonomskega središča, Jaz biš temu vprašanju dodala še eno, kratko misel. Mogoče, če lahko boste odgovarjali, lepo prosim, upoštevajte še to, da mogoče tudi pesniki ne izrekajo več podrosti, tako ki so jih včasih, in da ni samo družba kriva, da pesnika tudi ne posluža več. Kajte, če vse postali igrati, kot je rekel uh, Gerjevec, In če je tendenca tega, da pesništvo ni več motrec, ki nekaj konstituira, oziroma nekaj kaže, ampak se igra, je zdaj zanimivo, kdo bo tega, ki se igra sploh slušen in relevantno je, oziroma na koncu postane še eno težje vprašanje. Če se vsi igramo, a igra sprošno postaja? No, pogledajte, znova da bo, mislim, da je prav kolega potem zaključen. <laughs> Glede, težava, malo te špekulativne, plemenske podobe kralja in noca, je v bistvu v tem, da gre tudi tukaj za relativno romantične predstave o nečem, kar se je prikazovalo, kako mi danes interpretiramo. To je ena zgodba. Ampak tisto, kar se mi zdi zelo signifikantno za razumevanje sodobnega časa, je seveda demokratizacija in novosti, ne, in če hočete pameti in modrosti. Uh, obadna kolega prihajava iz uh, tukajne, uh, tovarne, uh, znane, univerza in tako dalje. Uh, konec je te zgodbe. Konec. Zgodba se je preprost okrematizirala. Danes je celo konec, tudi me slagšimo, smo vsega primerili. Ne? Uh, danes glede, je konec morda z nove filmovacijsko zgodbo, autorskih pravic, do običajnjo pomenu besede. A veste, cela kopica stvari je danes povsem na novi osnovah. Zdaj, mi tako to razumete kot pravzaprav to, ne, če bi se dvala izopet eh, dogače, po, po, poigrali z besedo, ne, pa recimo z od trojstva ne, človeka, fabre, na kateri smo gradili, tradicionalen pogled na, na, na proizvodno in na kulturo, elitistično. Pa do homo ludensa, se pravi, grejojočega človeka, ki konc, koncu postave podzgo danes eh, prevladojoča oblika, vsi se igramo in smo konc, koncu konc, izigrani. Ne? Pa do homo denusa, se pravi, nekega eh, človeka vrednot, si vsi pravzaprav želimo težiti, pa ga nikoli nevjavimo, nevjavimo, ne ujavimo, ker jo ne Od, kot vidite, tudi novodobne medije bo izgubljajo svojo strukturiranost, ravno zaradi tega, ker je tega, koliko hočete. Pomeni, Na koncu je poanta, tudi po mojem mnenju, tem, da se ta tradicionalni pogled in ta tradicionalni način razumevanja kulture preprosto izgublja, ali mi je to všeč ali ne. In Iskanje zdaj tega modusa vivendi med, če hočete, klasično državno subvencijo, ki ti država je prevzela v 20. stoletju to vlogo, ki jo je predtem imel, seveda, tkvali medicinski sistem in je v bistvu tisto drugo, da bo dodali v evropskem v kulturnem prostoru, je javno subvencioniranje kulture in državni model kulture prodajo v Sloveniji, kot veste, alfa in omega. In je zdaj samo vprašanje, normalno, ne? v tej transakciji, kaj mi pravda bo tukaj uspemo nadeti? Kaj nudimo in kaj pričakujemo? In jaz mislim, da je tisto, kar se je meni zdelo, in mislim, da je to, s tem zaključujem, moj poziv vam. Kolega je prej začel govoriti, rekel, ko smo šli v to zgodovine, dve sjajni obdobi, ki štrbili, zopet sta sicer bolj vidni na področju likovnih umetnosti, vsijalno zlato, zlato obdobje nizozemske in seveda italijansko, v nesamčno obdobje. Ampak nekako drugašnjo zgodbo, da bomo skušal samo pozornost preosmeriti. Ta zgodba je takrat usplevala zatega, ker je bilo v bistvu srečojoč interes. Spodaj so sebi fantastično organizirali. Pustite tisto zgodbo, to, da ste ne Tisto zgoj je objedno bilo država, volja in tako dalje. ampak spodnji del veste, za to, da je, mi smo prigovorili o, o vrhunskih ometnikih, to je bila organizacija, oni so imeli specialne pravice v svojih organizacijah, da so lahko individualno sklepali pogodbe, pri tem je mogo mi svojo pogodbo 30% nakazati na vzdol in skrbeti za to, da so se v bistvu tukaj so pofinansirani. Greste nizoz, gre gledati uh, uh, nizozemski model, enako kolektivni duh spora in samo organiziranost kulture v tedalnem času je v bistvu rešila kulturo tistega časa. Vmes imamo seveda cikl, ki so, so bili vsi zgobljeni, In to natančno zradi partikularnosti in interesov. Kadar je kultura enostavno razcepljena, notran je razkrojena, kadar mi skupaj ne znamo pravzaprav doseči neke kohezivnosti, zato da bi lahko spostavili nek dialog z drugimi, takrat je konec vodbe. Moč kapitala, moč oblasti je tista, ki nas preprosto zmerje v sončni prah in se ne znamo sastaviti. In to se mi zdi, da je glavna poanta tudi tega trenutka. Se dobro reko, če gledate značaj te sprave danes, v bistvu kaže na kulturo to vrstnega težavnega sporozumevanja, kaj je pravzaprav skušano govoriti in kaj je skušano povedati. V resnici pa se mi zdi, da je samo neka relativno zelo močna organiziranost in skupna volja, zato, da boste vi s te strani predstavljali relevantnega partnerja na drugi strani, da v pogaljanih, nikogak drugega nikod pogaljanih o tem kakšen kos kolača si bo mogoče se tako drugače odrezati v odnosu do proračuna in v odnosu do trga in v odnosu, konec koncu, do vsega tistega, kar predstavlja, recimo, kulturno vrednost danes v Sloveniji. In ker je rezultat, seveda, tega, kar ljudje dojemajo. Mi jih bomo prepričati. drugih ne bo, če jih mi ne bomo. Gospod če se mi pa pogajajo, ne, morate vi celo trdno in trdno strajati svojih stališčih. In jaz tudi, če hočete... da pogajale, se vam vida pogajajo, sem li že naprej To vam bo. To moram da, bo, da, bo, da bo neč, ne. Ali no, ne. zelo? Zelo nekaj, nekaj Zelo kratko, um, konkretno povezali s tem, ta zadnji obnavezali na uh, vprašanje vzorovna pevca. Kaj je torej, uh, recimo, specifika, primera, da jaz poznam v Hamburgu, Uh, elektro Hamburg uh, je sposobna pa uh, v mujem interesu da ne vem, milijon evro za literarni festival, ki se dogaja uh, na reki. Uh, v celovcu enako podjetja, ki so uh, pač uh, tudi elektro, pa kakorkoli energetska podjetja. Uh, v Sloveniji je to ne mogoče, ali je to slovenska specifika, ali je specifika tudi točno tega, da smo mi premalo povezani, da smo mi najpravi pogajalci, kaj nam lahko svetujete v tem primeru? Tudi na Hrvašku ne mogoče. No, ok. Uh, kaj, kaj torej je, uh, če tudi pač, ne vem, vse mogoče, je, je ene zbi trebalo gota daočna, uh, mislim, ka, kaj lahko uh, ponudimo mi uh, gospodarsku, da uh, bi stopa z njimi v to vrst dialog? Spomn, še Ja, jaz, jaz ne več ponudim. Jaz mislim, da postavim... Dobre, jaz vrlo na Vi imate malo ljudi, ki so razumeli, da je lahko kultura, recimo, eden iz vednikovih sijajnih promocijskih sredstv. En izvedačnih je gospod Kratec, recimo. Podetnik, ki je zaslutil, da bo lahko v imeno kulture in na račun kulture in sicer zato simbolno vrednostjo, Pregajajo marsikatero drugo vrednost in je sedaj v celoti obogatil vrednost svojega podjetja skozi to zgodbo. Pa smo začeli, jaz se spomnim, recimo z imenom Slovenija in tako dalje, še preden je Škabelov, sploh v novi crkvi, ne takrat recimo postal podjetnik, ko je bil še, še ob svojem očetu in je bilo to socialistično ali pa na pol. Transicijska zgodba, tako Sedaj, ko pri nas zelo preprosto. Podjetja so pri nas na eni strani ekonomsko, seveda, relativno šibkejša, v primerjavi z drugimi, ampak to, to še ni razlog. Drugič, eh, obstaja, seveda, eh, management, ki v tem ne prepoznava, kar vrednosti, in obstaja tudi neka dosedanja tradicija, ki v državnem modelu kulture kooperativnih vzvodov preprosto ni poznala ali pa jih ni imela razvite. In če vse skupaj se štegajte do tega, se pravi, mi tudi danes nismo znali nekaj teh pozitivnih. Točk se konec koncu pogledajte. Lenic imate recimo en festival, ki ga vodi recimo uh, človek, ki, ki, ki je ekonomist, mimo vreden, ne, pa ne za tega, da bi seveda, ampak hočem reči, zna očitno se pogajati. in Lent je bil recimo, med poletnimi festivali prvi, ki je imel popolnoma jasno ekonomsko strukturo, ker je človek ki govoril, z nasprotno stranjo govoril ekonomski jezik. Rukavina je zgobil preprosto ob vlado, ki je bil marhetinak in se je specializiral za ekonomiko kulture ali pa za kulturni marketing. In je zadeval spela. Ne? Kaj Jaz sem, recimo, mi, mi smo delali recimo, drug gozvodbo in malo Slovenija s na naprej pijel, srej ste pjanist, druga opcija. Mislim, da so, ni, ni bila moja stvar, nisem bil nikoli v operativi. Ampak, klasično, kar bi za kulturo, z naslednjim proračunom pokrivaš v nevez prejšnjega leta. Ne? In potem tako ne? menjamo zgolj. Zdaj, to je razlog. Razlog je še enkrat v tem, da ni pozitivnih Neko izkušen, ne znamo, niti nismo, zdaj, veste, ali je dale, zdaj tisti, ki spodbuja, ali ne, to je sicer lahko pomembna recimo, tema, moram reči, mi smo jo večkrat odprli, uh, noben finančni minister do zdaj, noben predsednik vlade do zdaj seveda, niti slučajno nekaj podobnega razumev, kot poslanstvo, ne, kot odpiranje nekega prostora, veste, dalki sajne do vseh, tako je, tako ne bodo nič rešili, so pa lahko en primerni push, ne, lahko bi to, skratka, v nekem obdobju petih let to spustili zavestno ne, v neko, neko zelo, zelo veliko spodbudo, zato, da bi se zgodba prijela, potem lahko greste nazaj, se to ni za naslednjih 250 let, ja. da smo se razumeli. Ampak kot rečeno, tega ni razumel Drnovšek, ki mu je bila zgodba jasno vedno tuja, to, tudi ti niso razumeli in tako dalje. Nikoli se ni dalo na tem podočju vremite, da smo v kaj pa se ni dalo. Zdaj, v teh kriznih razmerah lahko pričakujete, da bo seveda možnost za to vrstni preboj še toliko, toliko manjš. Tudi vidite, da da ta res v proračunu je zgolj to, da vi režete tisto, kar ste prej malce pridodali, zpravi, proračun se je nominalno vrnil v kulturi tam, kjer je prvotno bil, ne, se pravi, to, kar se je dodalo, ne, lahko to interpretirate morda tudi kot eh, eh, kaznovanje, včasih tudi lahko, ali pa politično preze, zdaj to muči znotraj vade in tk. Dejstvo je ta gražna je. V tej krizi ne morete pričakovati, da bo kultura pravzaprav zdaj na nek način pridobila. Ne. Sper, ona bo zdaj plačala dvojno kaznje. Eno, ker je tako, tako vedno moramo malo kaznovati, ne, ne vem, zakaj sicer, ne? in drugič, ker so razmere tašne, da enostavno mislimo, da tako tam mreža ne, ker se zdi, ne? da nič, to je pravč ta naša logika, ne? da se nič, kje usodnega ne more zgoditi. Ne? In tako, jaz si ne stridnem s tem, da zdarovam zdaj od toga. Profesko Hvarca, kaj je padlo? Kaj je padel? Kam je pa padel? Padel? Padel? Padel? padel? Ja, zadnjič je bil intervju z Rokarno in je rekel, da so pred pogrotem. Ja, ah, don zdi ga poslušali. Veste, no. vsak dober menedžer, jasna stvar, ne, poslušte, se vleda, Pravno šave, da veste Ja, ne. Lent je seveda, kot so vsi festivali, so seveda jasno, pa se ni danes ekonomske, torej kulturne inštitucije, ki ne bi vzeli, imela težav, normalno. Ne? In z tega vidika, ne. On je bolj govoril z tega vidika, bolje je problem lenta, z ambicijo EPK-ja. Pomeni, da treba v leto epk ne na 14 dni vz. 3 tedne, ampak na 2-3 mesece. meseca. Zdajmo dati veliko težo, s tem seveda so vsi računali, da bo seveda, festival pridobil toliko in toliko dodatnih milijonov, ker tega seveda ni, so morali začeti razdirati seveda že nekaj rečin pogodbe. In če zdaj vse skupaj se štejete, poštejete, ne, pa mogoče imate nek korizont, potem lahko rečete, ok, ne, imamo težave. Ampak jaz sem prizričan, da tam so odnaredili retos ponovno spet festival, ki bo imel ne, na, na koncu potem čisto spodobno recitno ekonomsko računico. Okay. Morda? Morda, ampak to bo res samo stave dva Hotev res to se da če bi poznal odgovor na tako vprašanje, vsa ta vprašanje, tukaj sprta. Ljubil, okay, kot to ljubil, ni misl. Potem ljubil Orlan, ljubil, ljubil pa na turnej <laughs> <laughs> in ne vem se tega ne vem. Ne? Mislim, to je jasno, da je to, da je to, da so bo stvari, ki bolijo in ki nas, in ki nas zadevajo, ne? ampak v vsakem primeru pa, Se ne moram znebiti občutka, da velik del kulturne ali pa umetniške scene dejansko sam v samu refleksiji, v refleksiji dogodkov, uh, cepljen, nekaj je desetletij zadaj in enostavno ne, ne zna pogledati mislim, situaciji pošteno v oči, pač taki, kot je. In seveda, če, uh, mislim, to to pomeni, uh, pomen, da če se išče preboj, naj teh razmer, ki so. Se Kar bo najbež težko iskati v praksi, bi rekel, v, v, v teh utečenih praksah, ne? pisanja poezije, izdaje na 300 primerov, in tako naprej. Ne? Mislim, da to ni več tista pot, ki bo dokoročena, ki, ki bodo tam preravljena. Ravno tako v zvezi s z avtorskimi pravicami, z načinom distribucije desničkih izdelkov, pravzaprav samim, samim medijem, kjer se poezija dogaja, kjer je prišlo do Ampak to so spet, se spet mi zdi tako. Tako obsežno vprašanje. Zveze inteligenco, z dveh strani, ne boš nič, mi jaz mora reči o meni za všeštov, kar ste prilo o samorganizacijo, ker delno smo vse pač samorganizirali, recimo tudi v Prštu v Zagrejstvino in tako naprej, ker, če pomislite, recimo, na direktorja, da zase, če on ni, recimo, sposoben videti vrednosti tega, da bi se dva slovarja dali, recimo, francoski nacionalni knjižanci, pa bi se pač tam vedeli, da slojenje obstaja, pa bi ali se mil milijon ljudi skozi to knjižen cor. Uh, tako da pač, to malbanaščina, ko obstaja v desetih primerkih srbenščine, pa nije, recimo, ne? Tako da pač, drugega ne moramo da peže. Samo zelo preprosto. Vi morate biti enako sposobni napisati dobro poezijo in enako sposobni napisati dobri poslovno načat. Se, če možete, te bodo zelovali. Ja, ja. Ampak veste, v kajšnih sotah se mi gibljamo? Vem, vem. Mislim, vem. Mi se gibljamo v takšnih sotah, da vem. delamo poslovni načrt, ki ga, ga naredimo za ston, pa naredimo potem tudi petmesečno organizacijsko delo za ston, zato da naredimo um, ekonomski model, kjer plačamo, ki so vse ostale, sebe pa ne. Sam vsem smo zato no, razumete. Jaz reči, to je, mislim, da je kolega dobro povedal, da ne, mi lahko srca, se pravi. Ukrajšamo lastno vsodo in tako dalje. E, edina šansa je, da se še enkrat uh, v bistvu kje lahko vsak zase, je, ali skupaj ne, da, da redne, ta, ne, ne in ta, ta, ta, ta, ta, da tako pravite. Lete, spet če smo dal primjer, če jih spregul nikoli sijajni dramatik, ampak, lahko je bil še sijajniši menadžer. In če ne je bil tako sijajni menadžer, ne bi bil tako sijajni dramatik. Zdaj, tega, je imel možnost in si je tudi to možnost naredil. pustimo. Ja, je... okay. tako, to... tako je, je, tako je. Zdaj, v bistvu ta model globaliz globalizacije kako blokira te dogovore. No, zato se pa glokalizirajmo, um, Da bomo pogledat kaj lahko naredimo in jaz sem prepričan, gledajte, če se skupaj vzamemo, ne, pa bom zdaj govoril v prvi vseh množine, se da nekaj narediti ali pa bolje narediti. Poglejte, jaz vsake tog časa, tudi na kulturnem ministerstvu, če kaj dobimo roke, vam lahko povem, da je zelo pogosto. Pa pustimo zdaj njihove kriterije, da spod ne znajo res stvari, ne. Ampak tudi odgovori, ki prihajajo so potem taki, jazno, Če je že slabo zastavljena nekaj, okvir, pa te za težko odgovoriti, ampak kljub temu, da je tam piše sicer, zato to rekel poslovno načrp, ne? nekaj, da, je to, da je tam piše največ nekaj, kar je podobno temu, temu ni tako. Pa tudi, če to že naredimo, no, smo se razumeli, smo še zelo daleč od tega, kako pravda marketing, marketingško ali pa poslovno iz tega narediti kakorkoli. Če dugo ne sej promocijo, do, pridem do sredstva in potem seveda, kako skup celoten poslo izpeljati. Kulturni manažment, je nekaj, ki jaz si ne predstavljam danes kulturnika, ki bi lahko v tem sodobnem svetu preživel, če ni menedžer. Samem v sebi. Ja. To se razumeli. Ker tudi ni, služajte, na, na, na pa, akademski pa, ravni, vse posod ista zgodba. Zdaj, ali se miste in stridne morali pa? Tako, da se povačam, tukaj proizor, je ja. tukaj ina, ina velika težava. Mi sicer lahko rečemo, umetnik mora biti. A veste, vam vsak lahko kot človeku reče, vi morate to, vi morate on, vi morate vsak dan dve ure hoditi, vi pa ne veste, kaj vi dejansko lahko naredite. In jaz bi rada samo eno stvar upozorila. Ne? Če hoče biti en umetnik, predvsem pa pesnik, ne? zdaj za slikarje lahko manj govorim, viste predvsem slikarje oziroma likovnike, pa glaske, nike To sta dve umetnosti, ki se predvsem specializirata na Čutilne sposobnosti umetnikov In to je popolnoma drugačno poglavljanje kot pri literatu. Pri pesniku, recimo, ne priprav še pri pri pesniku, je najbolj destruktivna stvar kompetitivnost. To se pravi, jaz se namoram usvečati z res dvema stvarima, če čem tisto, kaj je primarna dejavnost, dobro narediti. Namoram, ker potem sem, in to se tudi v Sloveniji dogaja, Mi imamo Kljub temu, da se zdaj delamo, da nimamo briljantnih kulturnih menedžerjev, v sloveniji jih imamo, ampak so vseeno za naše In ker so dobri kulturni menedžerji, se lahko prodajajo tudi kot In dobri dobro menedniki. In na ta način smo eksperte za kvaliteto podkupili in svojih zrušil. In so tisti, ki so pač dobri menedžerji, tudi dobri uh, ustvarjalci. Kar pa seveda ni res, ker so te dve dejavnosti popolnoma nezdružili. Jaz sem ali nič ko. Matematika, matematika, živete... ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, no, viste, ne, ne, ne, na, zato, Para, rado, distance, ba, je, tako, rekel, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Zelo je bilo težave, Problem je, P, se vrthueno, yes, te vrthu, okay o, vrthu, da se doprkvače, Pa se gospod no? Na gospod vsega je da prigovor. Da, da. Ok, vejte se, fina. Jaz mislim, da nima smisla, Ja. A smo pred njim na smo na slova? Uredu, jaz sem hotel sam, sam na, to, na to vaše stranišče, da, da ni zdrugljivo. Jaz mislim, da ne, jaz se strinjam eno poljubico vaše, vaše izjave in to je ta, ne, da, se, da so tisti, ki so odlični menadžeri, In, in znajo promovirati svoje, svoje delo, seveda v, v tem sistemu pri, prikažajo na površju tudi kot odlični umetniki. Ne strinjam se pa s tem, da vsi tisti, ki so dobri menadžeri in samo promotori, da niso, da niso tudi, uh, tudi zares dobri. Se pravi, tukaj se odbiram seveda na svojo notranjo intuicijo, ne? Ne, jaz nisem sem rekla, da imamo na slovenskom primere, Aha. ko so dobri menadžeri, ko so slobi umetniki. Tukaj, tukaj sva skupaj. Se pravi, rekli ste ga ne, nezdružljivo, ne, kar, kar bi pa rekel, jaz vendar lek, da... Mislim, ampak to je res samo moja vsebna izkušnja, recimo. To pozivno. je psihološki dokaz. Če bi, bi ni z nene imeli tle lebenega uh, strokovnjaka analitične psihologije, ki bomo, ki bomo lahko zagupali, bi nam dal popoln dokaz, oziroma bi nam mm. argumentiral to, kar bom jaz samo rezultat povoli. Ker mm -hmm. to ni, uh, mislim, jaz pouzevam, Iz intervjujev, ki sem jih imel reči o ljudeh, ki to prej pač razložijo. In, in dejansko je to, A veste, uh, če, ste vi, uh, če ste vi zelo dober, uh, zelo dober v eni dejavnosti, ne, uh, specifični, je ne mogoče pričakovati, da boste vse v vseh dejavnostih ubičajno. Kljub temu, da imate dostop do neke druge oziroma prej bilo rečeno, da je bil Shakespeare. Perfekten uh, umetnik in tudi perfekten manager, ne? No, tukaj, tu, tukaj se, se pravi, tukaj moja, pač moja je moje dojemanje, ki se opera pravzaprav na, na, na izkušnjo, ne? ker tukaj smo vsi subjektivni. Vsak pač ocenuje umetnost in umetnik je odplni, mislim, tako rekoč, kot po sebi, ne? Zdaj, zdaj jaz ne vem, moje izkušnje ni tako, jaz, jaz vidim. Recimo, kaj sem s to dobro poznam, da je jazz glasbenika in medij. Poznam tipe ki so v navednicah totalni boemiji, totalna nula od organizacije, popolnoma nesposobni, popolnoma nesposobni, kot tudi ljudi iz Marsa, z drugega planeta in tako dalje. Poznam ljudi, ki so, ki so urejeni kot, kot ne nemške škatece in tako naprej. Mislim, profesionalni zanesli vidite, da vse organiziranje na razpisih privirajo, samo promocija spredne strani dorta, vse internacionalna to vse šiba, razumete. Uh, ko, ko jih poslušam, lahko so na istem se kako funkcionira in kdo so dejavniki. Ne moreš tako on gro zaključiti in narediti rezultata. On je uspešen, on je dober, on je to, to, pa to. Mislim, tukaj... No, ti, pa, ti, ti si podobno počela, ko si rekla, da se teh dveh stvari vidi prosto na dar združiti. Ti si vse tiste, ki so uspešni, preste kaj nekaj način, ne? kot uh, na mergers Ma, način, no, no. si rekla, da ne so Ne, jaz sem rekla. Saka, to doberi res skupaj. Ja, ja, sem rekla, ampak Šala mu se s kulturni managementom ne upvarjal, zato, ker se od vsega začetka in upvarjal s tem, zato, ker je šel v v to je kleno, drčo, uspeha in s popolnoma drugega štosa in da si ti enkrat malo že v igri, ko jaz to zdaj izkušam, da si ti že malo v igri, so stvari popolnoma drugačne, kot da predvizdi držiš preboj. In ti, da si izločen enkrat, zle pa ne možeš naštiti preboja. Zakaj? Zato, ker to je, to je tako, kaj pri poljskih. Kdor je na prvem sesku, da ne bo spustil? Na bo! In kdo je na drugem, kot druga seska nam na skala gospodstvo? Bojevali na konan, za ta zadnji pa so predsadili In tam se trije vleči, potem jih žrtvujejo za to, kar ne do na primer na BNK. en, čez druzdo, ne pogine. Ja, ja, ja, ja, On je zdaj uspešnj v, v, v temi zna, zna dober proizirati. Gored, ne moremo govoriti o fantih, ki so prišli v igro na poprljome drug načini in ja, se držinov, pri viničijev. Ja, v igro. Pa ne bom zdaj ale... nekaj, kako so prišli v igro, no. Pa sedaj, sedaj da treba. Aledne voliak lepo uposti uredništva kot druhna, komu kakak njega v, v prvod Večino, pesnikov v Sloveniji se bo post delalo v rošniko nekaj. Uprost, daj meni to govoriti, nisem imela nekaj življenje, v velmi še da sem delala tukaj tu nekaj da sem bila z suporta prišla tja, kamo so s njoj prišli z inštitucionalnimi suporti. Sej sam povem, kaj vam naredim, odpo. Se jaz vem, kaj naredim. Deli pesnikov pa tega, se jim počeš drugo naprej. Absolutno, ne govorim o teh pesnikih, razumeš, ne govorim o teh pesnikih. Jaz govorim o čisti, jaz sem povedala A veš, hoče se bovori, da če, če šti resno literarno delar. A rešni beljak ima pravi problem z ustvarjanjem? No. No. Smo laničkih pogotovo velikaških problem ima, pa naj on obvešča svoje urednike, tuje in domače koperih. Če, maga jim lahko še fotke, počke s podpisom, ne boj problem velike z ustvarjanjem. In da ne more zakliti s nobenim menadžertom. Ja, ampak nimajo nima, nima, nima vsi problemi z ustvarjanjem kot vodač. Preste. Ne on pa problem z ustvarjenjem z rezultatom dela. Vel ga je. Kakor? Euh, zaključna. vsem,